Még 7-7. Persze annak függvényében is, hogy hogy alakulnak a választások, de 7-7 az biztos. Ellenzéki győzelem esetén tovább, Fideszes győzelem esetén 7-7. Ma a 2018. február 16-a péntek van, 5 perccel reggel 7 óra derült ég, néhány fokos mínusz. Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fial János műsora. Önök az előbbiek, én az utóbbi vagyok, ez egy olyan műsor, amely 14 évvel a nem felette pedig igen korlátozott mértékben ajánlott. Rövidesen kapcsolom Filipov Gábort, majd Navracsis Tibort, Karácsony gergeit Bácskai Jánost és Dobrev Klárát fél tíz pedig távozom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem az utolsó adás volt, akkor találkozunk február 19-én hétfőn, amikor a hetedik hét első napjába kezdünk. Már amennyiben nem lesz ellenzéki győzelem. 061 489 és 06-36771161 Figyelek, ha van mire? 061-489-0999 és 06-36771161 Mindazok, akik tegnap egyrészt jelentkeztek, másrészt másrész rendelkezésére álltak a lányomnak, azoknak szeretném megköszönni. E-mailben is megtettem, de ha netán bárki kimaradt volna, akkor elnézés most megköszönöm. egy, és 0636771161 Be is fejeződik a mai műsor interaktív része. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tegnap teljesen véletlenül láttam a kormány infot, és ott Leza János elmondta, hogy a most a jelentés, az csak egy vélemény, meg a választásokban való beavatkozás, és különösen ott magyar ember magyar jelentett föl. Csak egy újságírósra kérdezte meg, hogy amikor a négyes metróval volt ugyanez, akkor ott ki, kit jelentett föl? Senki nem kérdezte nagy. És ha megkérdezte volna, jobb lett volna? Tehát hát, kínos kérde. De most komolyan? Hát, Tehát mindaz, ami ezügyben ma Magyarországon van, ezügyben önnél a dugót kiúzta volna a kádból ezt valaki megkérdezte volna, de frankon. Hát, ha valaki átmond, mondjon B-t, és kapcsolatban is mondjál, akkor mindig csak egy irányba lehet beszélni. Azt hiszem, nem ugyanarról beszélünk. Önben a revansvágy van, bennem a jobbító szándék, De ezt a tévedés minimális kockázatával, vagy a tetszik, maximális kockázatával mondom. Én amikor szerettem volna Ebben az egész vizében, Ami most van részt venni Én nem tudtam, hogy február 16-ára Megtelek Tényleg Megkérdezik, hogy ott Egyébként nem magyar ember Magyar ember, az min változtatott volna? évértékelő beszédet fog mondani osztai úr, de nagyjából sejted, hogy mi mindenről lesz szó? Filipov Gábor van a vonalban. Nem hiszem, hogy nagy meglepetések fognak történni, gondolom, hogy egyrészt a választásoknak a... Kicsit hangosabban, tét... ha lehetne. Vagy... Jaj, bocsánat, bocsánat. Szóval uh, feltételezem, hogy a választásoknak a, a tégyét fogja hangsúlyozni, mert nem lehet hátradölni, milyen eredményei vannak a kormánynak ebben a ciklusban, illetve mennyire veszélyes Magyarországra nézve a migráció és milyen összeeskülések fenyegetik a, az etnikai homogenitásunkat. Nagyjából ilyesmi tematikára számítok. Oszt jó napot? Oszt jó napot. Hát nézd, kampány elején állunk, ugye hivatalosan ma van péntek, holnap kezdődik a, a kampány, gondolom, hogy el fogja igazítani, hiszen múmást is tenni politikusként. Aki okay, holnap kezdődik a kampány, és mennyiben lesz majd más holnaptól, mint ahogy mától van? Vagy eddig volt. Nagyon nem lesz más, ugye a, talán közhelyesnek mondható a permanens kampánynak a kifejezése nevezetesen, hogy folyamatosan módban vannak mostanában a, mondjuk az elmúlt egy évtizedben a pártok. De gondolom, hogy koncentráltabbak lesznek majd a fő üzletek Oké, kampányok. Hány éves vagy. Hú, most el kell gondolkodom valta 33 és fél. Okay. Akkor mi a tétje ennek a választásnak a te életedben az elkövetkezendő négy évet, illetően amikor 37 és fél éves leszel majd, hogyha akkor kormány kitölti a mandátumát? Számomra az a tétje, hogy van egy elképzelése arról, hogy milyen országban szeretnék élni, és ez szerintem nagyban meg fogja határozni azt, hogy az, hogy azok a tendenciák, amik az elmúlt majdnem nyolc évben Magyarországon érvényes azok folytatódnak, eszkalálódnak, vagy esetleg megfordulnak. Konkrétan? Hát konkrétan ennyi főleg az izgat, amiről beszéltünk is már nála többször, hogy Magyarország visszatér egy olyan pályára, amit én mondjuk a normális demokratikus ösvénynek tekintek. Vagy Most milyen a vagyunk? Tér. Szerintem az én megítélésem szerint nem, nem egy jó svényen. De, hát ez az arra, amit... ez de mi Ez egy az, es... De azt is megmondhatod, hogy mi a teljesvényed és enne, ezen esvény közötti különbség, ahogy tetszik. Ez jó is. Az én esvényem az egy olyan uh, parlamenti váltógazdálkodáson és szabad a alapuló rendszer, uh, amely, amelyben lehetőség van a hatalomnak a normál keretek között való leváltására időnként leváltására, és amelyben egyébként a közügyeket valódi problémákról szóló valódi viták határozzák meg. Ez kicsit naiva hangzik, Magyarországon ettől nagyon elszoktunk, de hogyha az ember olvas a, a külpolitikai sajtót, akkor azért látja, hogy vannak olyan országok, ahol, ahol zajlik ilyesmi, vagy vannak olyan országok, ahol mondjuk a közügyek megvitatásának van másfajta logikája is, mint a politikának a direkt uh, érdekeit szolgáló logika. És ez nekem nagyon hiányzik. Biztos nagyon partikulárisan fogom meg, de e, amiről beszélsz, annak a része az, hogy mostanában sok vita van, e, és ezekben a vitákban viszonylag sokan vesznek részt, de a kormánypártokból általában senki. Ez része szerintem a problémának. Engem főként az zavar, hogy nagyon sok e, tényleges gondot látok magam körül az életben, és ezekről nem zajlik vita, vagy hogyha valamilyen... E, póthűt az, az okay, egy Most az jut eszembe, amiről a hétfőn beszélgetünk az Aquarium Clubban, szerintem a, a globális migráció, vagy bevándorlás, vagy menekültválság, vagy ökológiai válság, ahogy tetszik, az egy tényleges probléma, amelynek még a felszínét sem kaparhatjuk, mert a kampánylogika szerint ebből egy ilyen Manicheus ilyen meseszerű jó az harca keveredik a magyar közvetítésben. Vajon ahol... Szijártó Péterrel kapcsolatban miért döntött másféleképpen a kormányzat, és nem áll fel, hanem ott marad és harcol? Mármint ami az ensz illeti, amely rossz irányba megy, de majd mi jó irányba térítjük el? Szerintem pontosan azért, mert ő remekül szolgálja azt a logikát, amire, amire szolgál az ő. De menet közben az... rájöttek arra, hogy felállni az rosszabb üzenet, mint ott maradni és ellenállónak látszani? Hát hogy ne. Hogyne. Tehát is sokkal könnyebb, sokkal könnyebb ezeknek a folyamatoknak a tétjét hangsúlyozni, hogyha, hogyha mi is ott vagyunk, és látványosan küzdünk. Persze. Mindez, ami a migrációval kapcsolatos, és nagyjából a jó és rossz küzdelmére korlátozódik, miközben a rossznak van arca, a jónak meg nincs arca, hiszen azok mi magunk vagyunk, vagy a kormányunk lenne, hát annak meg így külön nincsen arca. Azt egyébként ennél struktúráltabban szerinted eh, hogyan lehetne láttatni? Mert eh, annak a képnek a lebontása, ami most van, és feltüntetni azt, amely egyébként a világban zajlik, azért az nem egy egydépcsős folyamat. Egyrészt szerintem van arca, tehát Magyarországban a jó oldalnak az arca az Orbán Viktor, és ez egy elég fontos tényleg a magyar politikában, ugyanúgy, ahogy a másik oldal számára. Én, az én az azt gondolom, hogy az Orbán Viktor. Viktor ezt nagyvonalúan kicserélné két-két és fél millió ember mozaik arcára. Hát illetve ő az, aki megtestesíti, vagy a, a, a, ebből a mozaikból mondjuk az ő arca fel, szerintem szerintem ez tényleg egy fontos tényleg e, ennek a rendszernek. Én nem, nem vagyok politikus, és attól ótszkozni szoktam, hogy ilyen, ilyen, ilyen homályos politikai tanácsokat ö, adjak, hogy hogyan lehetne ezt lerombolni és mást építani. Érte nyilvánvaló, hogy ez egy ellenzéki alternatívának lenne a dolga. Érdekes, hogy a, amit a Karácsony Gergely talán múlt héten előadott nálad, az például szerintem lehetne egy ilyen alternatíva. Tehát felmutatni a választópolgároknak azt, hogy a világban más folyamatok, fontos folyamatok és minket érintő folyamatok így zajlanak mint amiről, hogy itthon szól a közbeszéd, érdekes, hogy az ő kampányából ez, ez valahogy így nem látszik. Igen, érdekes. Én csak nálad meri elmondani. Igen, például, ez nagyon hát, átütő mert, azt szerette, Pont ezt akartam mondani, a, hogy én ugye eléggé keserű szájízzel beszéltem neked az ő eddigi kampány teljesítményel, amit továbbra is fenntartok, és ehhez képest az a, az a lelkesedés és az a tűz, ami, ami megnyilvánult abban a beszélgetésben, azt szerintem teljesen meglepő volt Tehát igen, én meglepő... ugyanúgy értünk meg a te, a honpola meg én, csak most mi erről most beszélgetünk először igen, és ez egy ez, ez valami nagyon furcsa helyzetre mutat rá, hogy kampányban kampányolni nem lehet azért, mert az úgy látszik, hogy az ő megítélés szerint nem lenne jó kampány és ezért egy teljesen szürke és érdektelen kampányt folytatódik miközben képes lenne másra is képes lenne erre a kormányzat is? Hogy már sőt, még inkább képes lenne. Vannak, vannak, vannak példák erre a történelemben, és nem szeretem azt amikor mindig Nyugat-Európában jövünk példaként, de, de voltak olyan kormányok Európában, amelyek pozitív üzeneteket találtak arra, hogy hogyan tudunk kitörni a struktúrát. Ó, nem, nem, nem, nem, nincs nem, kétségem, én csak arra gondolok, hogy Orbán Viktor pénteken reggel rossz papírt veszeli a Kossuth rádióban, és elkezdi elmondani a karácsony szövegét. Ó, hát az, az teljesen megváltoztatná a választások tékéről való elképzeléseimet, az biztos. É, értem, de azt kérdezem, hogy, hogy, a... hogy Orbán Viktornak van ilyen papírja, csak nem veszi elő, vagy nincs ilyen papírja, mert azért én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak van ilyen papírja, csak nem veszi elő. Hossza lehetne vele beszélgetni, hogy miért nem veszi elő, nem biztos, hogy értelmes beszélgetés lenne. De lehet, hogy mégis, hogyha ez egy nagyon őszinte beszélgetés lenne, akkor ő kifejtetni azt, hogy hogy minden politikai vezető ö, találkozik olyan keresztutakkal, ahol választania kell egy gyümölcsöző államférfiúi bátorságot igénylő ö, út, illetve a kisebb ellenállás között, és neki szerintem a politikai karrierének az egyik nagy tanulsága, hogy a kisebb ellenállás az egy kifizetődőbb ö, és kockázatmentesebb út. Szerintem ez az ő politikai ö, pályájának a tragédiája. Igen, csak ö, hogyha én komolyan veszem azt, amit mondasz, és mi is komolyan vettük a honpolával, aki nem tudná, hogy az én barátnőm. Ö, azt, amit a karácsony pénteken elmondott, akkor az az árzpoetika, amivel a jellegi kormányzás megy, és az, ami ott pénteken elhangzott, annak az, az, az a bezárt szög az, az nagyjából a 180 fokra emlékeztet. Ö, ez így van. És ez, Igen, nem arról e, szól, az nem arról szól, hogy korrekció, az valami olyasmit üzen, hogy más. És még csak azt sem mondom, hogy ellenkezője, ami most van, mert ez nem igaz. Amiről a nem, karácsony párhuzamos, beszélt, párhuzamos egyrészt párhuzamos dimenzió, másrészt amiről a karácsony beszélt, az szinte nem is érinti azt, ami most van, hiszen uh, az egy, nem is tudom, hogy párhuzamos, ez egy másik dimenzió. Hát szerintem a párhuzamos dimenzió az egy jó, jó, jó kifejezés erre, egymás mellett haladó párhuzamos valóságok, amelyeknek meg nagyon van egy érintkezési pont. Igen, de mennyiben párhuzamosak között? Most hát, szónak, annyiba, a, annyi, a a, a szónak a geometriai értelmében. A szólnak a geometriai értelmében annyiban, hogy csak a végtelenben találkoznak. <gül> és ezért tartom ezt egy jó mert jó, jó Ugye itt, itt szerintem azt kapargatjuk, hogy mi a különbség a jó politikus és az állam férfi között. Vagy államnyi között csak magyarul ilyen kifejezés nincsen. A jó csak nekem az az, az szerintem... eszembe, amikor egyszer egy rendezvúra vártam valakit, és összeöntöttem különböző anyagokat, és belelegeztem, és felhívtam édesanyámat, aki közölte, hogy ilyenkor nem lehet telefonálni, mert nagyon késő van, és én ide adokban mondtam neki, hogy meg fog fulladni apámat adta, mondvár, hogy mégiscsak a gyereke beszél, az apja, aki nagyjából érzékelte, hogy mi van, és azt mondta, hogy nyissam ki az ablakot, kinyitottam az ablakot, és megszűnt, és nagyjából azt érzékelem most, hogy ablakot kéne nyitni, mint ahogy ablakot nyitott a karácsony, de ez egy ilyen nagyon izé, ez egy ilyen tehát, ha ezt más mondaná, akkor azt mondanám neki könnyen lehetséges, hogy uram, menjen a pitlibe ezekkel a közhelyeivel. Hát és a, a, a karácsonynak is ezt mondanák, hogy. Ő neki egyáltalán eszébe jutna, hogy, hogy ablakot nyisson. Mert pedig apám segített a... nekem, és valószínűleg a karácsony, hogyha ezt megtenni, az is segítene más-másféleképpen, és a segíteni szó nem is biztos, hogy jó. Itt viszont már a politika logikája korlátozza szerintem rövid ezt ennek az állításnak az élvényességét, mert hogyha ő, ő nem képes hatalomhoz jutni, akkor ő beszélet bármilyen ablaknyitásról nem fog tudni aki kérdésem okay, viszont, hogy ez nem következik be, akkor nagyjából azt érzékelem, hogy ugyanazt fogom szagolni, mint amit korábban legfeljebb annak a töménysége változik, mert hogy újabb anyagokat nem öntök össze, és megmarad a rosszul létem. Tehát valaki reggel betelefonált, és azt mondta, hogy mit mondott Lázár János az Olaf jelenség kapcsán, hogy ott nem tudom, ki, ki jelentett föl kit, bezzeg, hogy a négyes metrónál ez hogyan volt, és miért nem kérdezett rá erre valaki. És én azt kérdeztem, hogy mondja, uram, ha egyébként rákérdezte, volna, az mennyire lett volna, hogy mennyiben lett volna jobb. Tehát én azt érzékelem, hogy amikor, e, tehát, va, tehát egyrészt van a karácsonyi, tehát ez most csak egy jelkép e, út, és egyébként pedig hát ilyen kisebb korrekciók vannak a tekintetben, amit pártunk és kormányunk kijelöl, de annak minőségi az minőségi különbséget nem hoz, az, az valójában egy ilyen mennyiségi különbség abban, amit egyébként nem tartunk jónak. És ebben Mi ugye el is vagyunk egyéb... veszve többé-kevésbé. Így van, így van. Vissza, visszacsatolva a beszélgetés elejére, szerintem pontosan ez a a mostani kampánynak, hogy ezen az úton maradunk-e rajta. Jöjj, hát hogyha ja, visszaadom neked azt a kérdést, amit az elején mondtam, akkor az a négy év bizonyos szempontból, hogy ennél te így marad, az egy kidobott idő lesz a te életedben. Nem minden vonatkozásban, de sok szempontból. Ez pontosan így van, és itt fontos az is, hogy nem minden vonatkozásban, de a közéletben én ezt annak jósolnám, hogyha lehetne. Az én életemben személyesen mondjuk ez annyiban emeli a tétet, vagy az emeli a tétet, hogy mondjuk családalapításon gondolkodom, mert elérkeztem abba a korba, és nyilván itt az embernek az aggodalmai azok eszkalálódnak, hogyha, hogyha ezeket a folyamatokat nézi. És ezek az esz, ez a, ennek az eszkalálódása hova vezet? Hát, hát hogyha négy, négy éves ciklusokban gondolkodunk, akkor ugye ezt nem lehet kiszámítani, hogyha megőrülök, akkor mondjuk a politikai pályára. Ha észreztélek és szerencsém lesz, akkor lehet, hogy a, az ország elhagyására, hát ezt meg, meg fogjuk majd látni. Én én nem, vagyok, nem, nem hiszek a, az ilyen távol jóslatokban, de nagyjából ez a két út van szerintem. Vagy pedig az ember türelmesen vár kell. Ez a harmadik lehetőség, a kibekkelés. ez a, a kibekelés ez egy ilyen nagyon divatos szó, csak itt nem kibekelésről van szó, mert ez a négy év, vagy ezek a négy évek, és maga az élet azért, az alakítja az ember. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy négy évvel később, amikor valami változás van, akkor hirtelen kipattan a is és ugyanez az ember lesz, mint négy évvel ezelőtt. Teljesen igazad van, és én azt például nagyon nem szeretném, hogy engem ezeket évek alakítsanak. Hát már pedig óhatatlanul alakítani fognak, mint hogy eddig is alakítottak. Ez az pontosan így van, és ennek sem örülök. Hát igen, a a szeretné... kivonni magad. Egyrészt az ember azért próbálhatja magát kivonni, vagy legalább fékezni ezt a folyamatot, másrészt a kivonásnak egy lehetősége az, hogyha az ember kikerül ebből a környezetből, vagy valamilyen ebben a környezetben, ezen belül valamilyen védett... Igen, nagyjából ugyanarról a beszélünk. Ennek. Én azt érzékelem, hogy a karácsonyi kép az egy alternatíva ahhoz, hogy az ember ebből kikerüljön. A többi, az meg ilyen heroikus küzdelemnek beállított sokszor minimálisan se különböző dolog, mint a Már pedig, hogyha az alternatív és a pótcselekvés között kellene választanom, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy mit választott. Csak az a helyzet, hogy e, ha a nép eldönti április 8-án, hogy pótcselekvés, akkor én hiába mondom azt a karácsonynak, hogy csináljon egy államot. A karácsony nem fog tudni még Zulóban se egy államot csinálni. Azt hiszem, hogy ugyanarra gondolunk, mert hogy szerintem a, a mostani folyamatoknak egy hosszú távú veszélye az, pontosan az, hogy, hogy a pótcselekvések pályájára állítja az országot, függetlenül attól, hogy ki lesz kormány, erről is beszéltük már korábban. Most a, állítólag majd a Vara Gábortól fog megjelenni egy Idenx interjú, ahol bedobja azt a kampányfegyvert, hogy ő gyakorlatilag feljelentési díjat fizetettne olyan választópolgároknak, akik fel nem korrupciós ügyekről ö, küldenek bejelentéseket a hatóságoknak. Ez, ez arra utal, hogy, hogy például most ő is a kisebb ellenállás felé megy, és az ilyen rövid távú elépételekre építeni a kampányt, ahelyett, hogy megmondaná, hogy miért, vagy mennyivel lesz jobb az ország, akkor, hogyha ő fogja azt vezetni. És szerintem ez, ez egyébként jellemző a baloldalra is, amelyet a választópolgárok, hogy is mi szocializáltunk arra, hogy, hogy ilyen igyekkel ilyen lehet szavazatokat szerezni. Lásd még gyorsan, már Mármint a leszábolásából. Már minek a Hát, nem? ugye a leszámolási vágyával az ügyben, hogyha nyer, akkor hogyan lesz majd rögtön bírósága bíróság a szó átvitértelmében, vagy igazán? Igen, illetve találni egy olyan ö, ügyet, lehet meg lehet szólítani az embereknek a frusztrációit, a igényét, a, a stb. Mondok most az ukrániukdívasatnak az ügyére, és hogy ilyen, tehát a, nem tudom én, az északi, vagy skandináv oktatási rendszer helyett, például vagy az innováció ugye helyett, Ilyen kis, ilyen kis elégzételekkel lehet valamituk szóval szerezni. Egyelőre úgy tűnik, hogy ebben van igazság. E, a ami a hétfői messziről jött embert illeti, vagy a két héttel korábbit, azok nekem egészen fenomenális élményei voltak, mégis a jelenlevőket látva, és azok megszólalását zömében tapasztalva azt érzékeltem, mint a viccben, jó napot, jó napot, sör sure, van, sör sure. nincs, jó napot, jó napot, sör sure, van, sör sure. nincs, jó napot, jó napot, sör sure, van, jó napot, jó napot, sör sure, van. Ennyi. Jó napot, jó napot. Tehát mintha e, nem is érné el az küszöbüket az, ami egyébként. Tehát mintha a, a, a karácsony beszéde az neked, a honpolának, nekem ebben a sorrendben, vagy a Krisztának, neked és nekem feltűnt. Egy ember nem volt, aki utána azt mondta volna, hogy mi a hely? A szobában lakik itt benne. E, mint még csak, hogyha... ez, még csak ja, mindenki, bocsánat, Se, Nem, ennyit. Csak, csak annyit akartam mondani, még, még csak ennyit sem kellene, hogy rögtön ezt valaki megegye, hanem legalább azt lehetne mondani, hogy hát ezt még nem hallottam, fejtsen át ki, beszéljünk szóljon erről egy is a bármelyik tv vagy rádióban. Nekem ez az ami hiányzik. Ez, ez Annak egy Engem gyakran megvádoltak azzal, és talán még volt is benne igazság, hogy szeretek szenvedni. Habár a hallgatóim egy részének halabánylő lila gőze nincs, hogy mi a pszichiátria, de nem is gondolnám, hogy az ő véleményüket, vagy az ő ismeretüket most ebben a pár másodpercben meg akarnám változtatni. Minden esetre az életem, a barátaim, a pszichiátereim, a szerencsém ebből a korszakomból kivezetett. Én ma már nem szeretek szenvedni de emlékszem arra a periódusra, amikor én ugyan tagadtam, hogy szeretek szenvedni, de mégiscsak többé-kevésbé ezírta le az életemet. De most még olyan, mintha az országnak egy része szeretne szenvedni, miközben egyébként, ha ezzel szembesíteném őket, akkor azt mondanák, hogy hülyeséget beszélek. Mm, illetve lehet, tehát lehet hogy joggal lehetne vádolni téged igazságtalansággal, mert azért ők arra lettek szocializálva, ők tudatán keresztül, hogy, hogy, hogy nem az ő kezükben van a saját sorsuknak az alakítása, hogy az nem ez számít, olyan bonyolult, bonyolult tehát azért a saját sorsuk alakítása, igen, igen. A, annyiban bonyolult, hogy, hogy szerintem nagyon nehéz lehet neked, vagy ne, úgy mondom inkább, hogy nekem Belekőzlelem magam már Nem, ebben nem vitatkozom beled. Nem, nem igazad van. És hajlamos, hajlamosak vagyunk egy kicsit lekicsinni nem, nem Nem, nem, nem, igazadban. független akkor attól, akkor ez, hogy ez a felfedezés, melyben az ember azért apró dolgokban rá tud jönni arra, amiről mi nagy dolgokban beszélünk, ha egyáltalán nagy dolgokban beszélünk, azért az alól nincs felmentve senki sem. Tehát az mindenkinek rendelkezésére áll. A... Nincs, én inkább másik vádot hoznék bele. Ez nekem régi már ilyen, hogy a, a hagyományos magyar politikai táboroknak a mind a két oldala, tehát mondjuk a nevezik, hogy az egyszerűség kezérten, a jobb oldal és a bal oldal, Mind a kettő megpróbálkozott egy rövid időre arra, hogy csináljunk polgárokat a magyarokból, csináljunk aktív demokratikus tömböt abból, amíg a lakosság néven létezik, és mind a kettő rövidtávú kudarcokból azt ismerte fel, hogy ez lehetetlen, és inkább inkább egy, egy, ilyen, egy ilyen birkanét képet kell magunknak felvázolni, és ahhoz lehet jó politikát igazítani. Szerintem ez egy tragédiája a magyar demokráciának, tehát itt nem, nem hiszem, hogy a fő probléma az az, hogy Orbán Viktor gorosz összeesküvése, az győzőenre jutott, hanem hogy rövid távú visszajelzésekből mind a két oldal azt a következtetést le, hogy nem ez a, mondjuk akkor megint csak ez, hogy karácsonyi út a jó uh, út, hanem, hanem az, amit most látunk mind a két oldalon. Köszönöm szépen, a rendelkezésre állás, szia! Szervusz. Filipov gábor hallottak. Jó reggelt, lát! Hogy tetszik lenni? Jó, köszönöm szépen! De valami van a hangjában Nem tudom most, nincs. Már nincs, most már nincs Lehet, hogy még nem skálázott Az lehet, az könnyörű Melyik országban van a sok közül? Most Magyarországon vagyok, itt vagyok. Hány napja? Hát tennap Fél. Hány órája? Nyolc órája, vagy fél két és fél órája érkeztem körülbelül. Nem várom öntől azt az őszintességet, amit egy magánember megengedhet, de az a kontraszt, amit megjel hétről hétre, amikor idejön, jön, hogy hogy megéri ugyanezt a kontrasztot, amikor elmegy. És nyilvánból, hogy megvan a kontraszt, ha elmegy keletre, nyugatra, éjszakra, délre. Az nem viseli meg? Eleinte nagyon megviselt, kevésbé, mert, mert de van, amikor most is megviselt. Gondoltam önre, igen, figyel. Hát semmi, csak az ember kifejleszt ilyen technikákat, amivel. És az jó ilyen... dolog, mert pont azt akartam kérdezni, igen. hogy jó... Jó. Hát ugye az arra jó, hogy az ember nyugalmat tudjon szerezni, de abban, amiben a tevékenységét folytatja, az meg lehet, hogy pont az ellenkezőjét kívánja. Mm, nem, ez egy nagyon inspiratív környezetváltás mindig. Tehát főleg úgy, ugye, hogy, hogy a, a ritmus nem csupán annyi, hogy Brüsszel-Budapest, Brüsszel-Budapest, Brüsszel-Budapest... Hanem, hanem Magyarországon belül is még különböző helyek, meg hát Európán belül. Tehát most, a, most ezen a hét, ennek a hétnek az elején például Spanyolországban voltam, a múlt hétnek az elején Svédországban, és közben Brüsszelben is. Tehát, hogy egy ilyen mértelemben ez egy nagyon intenzív sorozat, de szerintem úgy is inspiratív, hogy az ember megtanulja kezelni ezeket a dolgokat. Maga nem egy híres szerző, ugye nem? Nem, nem, nem. Maga Csomag csomagját nem szokták megdésmelni? Nem szoktam feladni, én mindig kézi megyem. És a olvastam a híreket, akkor meg is állapítottam, hogy milyen jó döntés volt az, hogy, hogy kézicsomaggal járok általában. Én szoktam elhagyni a dolgaimat, most például a legnagyobb bosszúságomra előző éjszaka, azt a, a, a, a, a könyvet, amit olvasok, és körülbelül felénél tartottam, azt, hogy hagytam a reklamgéppel, sajnos. Ezt Amerikában szokták tenni, de előbb kiolvassa az ember. Hát, jobb lesz volna, én is kitolom olvasni, és meg kell rendelni egy újabb példány belőle, mert egyébként nagyon jó keresztül, a Filipov mindig nagy figyelemmel hallgatja az önnel való beszélgetést, csak azért hivatkozom rá, mert ő az az ember. A Filipov Gábort én még nem láttam úgy az utcán közlekedni, hogy ne olvasott volna valamit. Vagy könyvet, vagy e-bookot, de én nem is értem, hogy nem esik hasra. Ön mit olvas, tehát mit hagyott ott? É, ilyet én sem tudok csinálni az ő utcán. Jó, de, a, de, volt, de volt olyan időszak, mert azért az, a, én azért, az, az, azért vagyok, hogy kiakadok. Van... Bizonytalanabb az orientációs készségem, vagy az adottságaim, hogy én csak így olvasás közben tudjak sétálni. Én biztos, hogy neki mennék valaminek, hogy elesnék. Tehát nem. Én ülve szoktam, vagy állva szoktam, de egyhelyben szoktam olvasni. És mit hagyott el? Egy Mark Greengrass nevű, tehát zöldfű nevű ember által írt könyvet, aminek az a tűnik, hogy Tristan Destroyed, és 1517, ma Európa 1517 és 1648 közötti, tehát a a reformáció, kezdőidőpontja és a veszfáliai béke közötti időszaknak az átrend európai átrendeződését írja le, fantasztikusan érdekes. Kedves kérdőség. Tibor, hogyan sikerült erre a könyvbe ráakadni? Esetleg a Filipóval hát, járlotta, vagy olvastál a hát, hát, hát, hogy nem te öt csillagot kapott. Hogy akad pont hát, erre? Hát könnyű, Szabadidő. Ha van szabadidő, bármely országban is járok, és tehetem akkor általában könyves mondan, hogy antikváriumban vagy múzeumokban múlhatom azért valamelyik, ezt azt hiszem Londonban vettem még egy-két éve körülbelül három éve most már talán Mekkora van? Nem olyan különösebben, majd nem tudom, hogy mennyi Mennyi a Én... <laughs> sokkal nagyobb, mint a könyvtára Mennyire nyomostja nem nyom azt, nem nyom azt. Bízom benne, hogy elég sokáig élek ahhoz, hogy a tudok fogyasztani. Helyzet, ez, ez egy pozitív válasz volt. Szép irodalom, történelem, szociográfia, ezek teljesen Igen. kavarodnak? Hát eleve általában nem egy könyvet szoktam olvasni, hanem párhuzamosan. Gyakran előfordul, hogy két-három könyvet olvasok, egy szépirodalom, egy szakirodalom, a, és magyar, magyar és idegen nyelvű. Párhuzamosan attól függ, hogy éppen milyen fáradtsági vagy pihentségi fokon vagyok, mennyi időn van, milyen kedvem van, van, amikor csömöröm van a szakirodalomtól, vagy akár a történelmi könyvektől, és csak szépirodalmat. Van, amikor elfog a pánik, hogy lemaradok a szépirodalomban, és gyorsan habzsolom a szépirodalmi e, műveket. Van, amikor eszembe jut, hogy ezt a hogy csak szépirodalmat olvasok, és most már itt lenne az ideje, hogy szakirodalomat is olvassak. Ilyen. Van olyan akkor, amikor elhatározom egy időszakban, hogy csak egy témára koncentráló könyveket. Olvasok Legutóbbi ilyen kalandom, az például a karácsonyi szíveszer közötti viszonylag csendesabb időszak volt, amikor végig olvastam az 1918-19-es magyar összeomlással kapcsolatos kortárs vagy közelkortárs műveket. A Gustávtól Werner Jakabig. Uh, Kozma Miklóson keresztül akik, akik ott voltak, látták és jobbról balról értelmezték, hogy mi történt. Az nagyon érdekes, hogy intenzív kurzusokat tartok magamnak. És mennyire Nem, Ne, juh, szita. Szita, így fogalmazni. És ahogy öregszem, egyre nagyobbak a Lukasz. De, de azért próbálom, töm, próbálom tömködni azért a, az anyagot. Hát de a hogy én kivettem a szavaiból, mást is elhagyott az elmúlt időben. Tehát ez a könyv, aztán mi van még? Hát ilyen telefontöltő, meg ilyen volt tól. ilyeneket szoktam elhagyni, igen. De ez repülő, ez, ugye amikor valaki, nem tudom, tehát ugye a, a legszörnyűbb az ebben a dolgokban, hogy az ember igyekszik kontroll alatt tartani a saját magát és a dolgait, amikor állandóan utazik, és csak amikor így elhagyok valamit, akkor amikor visszaemlékezek rá, akkor jövök rá, hogy az általom totálisnak gondolt kontrollban nagyon komoly lukak vannak. Hadd mondjak önnek egy példát és nincs összefüggésben a fidesz -szel. Magyarországgal van összefüggésben. Um, valószínűleg az, a mi nevelési elvünk, az Anita és az enyém volt rossz, anita hívták a feleségemet, a volt feleségemet, hogy mi arra tanítottuk a gyereket, hogy most ott vagyunk a strandon, a strandon nem voltunk gyakran a strandon, de előfordultuk, hogy nem hagyunk szabadjára dolgokat, mert ellopják. Um, ez később oda vezetett, hogy én már egyáltalán nem törődtem a strandon lévő dolgokkal, amikor a lányom figyelmeztetett engem, hogy apa, ott hagytunk dolgokat, és azokat el fogják lopni, és akkor rájöttem arra, hogy én valójában akkor valahogy elővigyázatos akartam lenni, de nem gondoltam annyira komolyan, hogy el fogják lopni, de ez nem épült így be a lányom uh, tudatába, ő nem tett ilyen különbségeket, hogy is tudott volna tenni, hiszen én uh, diszetációs előadást nem tartottam neki a strandon, és ez szoros összefüggésben van azzal, hogy híradóban azt lehet látni, hogy azt mondják emberek, az a csomag van biztonságban, amit ezzel a zöld izével, ami kicsit olyan, mint hogyha valami szörny beköpte volna, és amit egyébként utána meg alig lehet levenni róla, azzal körbe tekerik a csomagot, mert akkor nem lopják el, és ebben számomra valahogy benne van Magyarország Örökléte és amikor a lányom gyerek volt, akkor ugyan éppen Fidesz volt, mert a lányom 98-ban született, de ezt mégis sem a Fidesz-szel hozzá. nem az itteni léttel. Üm, nem tudom, mennyire fogható az, amit mondok. Abszol, ha, engedi, akkor én, ha megengedi, akkor én elmondok két történetet, ami két különböző volt, de jól mutatja a kultúra, kulturális különbséget, amit, ha úgy tetszik, akkor hetente élek meg. Az egyik, hogy körülbelül 10 éves, 10-12 éves, éves lehettem, tehát a 70-es évek második felében járunk, amikor a balaton Nagystrandra nagy strandra lementem, vesztem busz, a 14 lehettem már, buszsal mentem le a nagy strandra, csak rövidnadrág, póló, strandpapucs, törölköző, és bementem a vízbe úszni, és amikor kijöttem, akkor mindenemet ellopták. Tehát semmi nem volt ott. Sem se törölköző, se rövidnadrág, se strandpapucs, se póló, Úgyhogy vizes fürdölgetjába kellett elmennem az almádi buszállomásig, és könyörögni a buszsofőrnek, hogy egyféle nélkül vigyen engem vissza veszpréme, mert én ott lakom, és úgy mentem, mezitláb úgy mentem, aztán haza. Becsületére legyen mondva a buszsofőrnek, hogy ezt még a 70-es évek végén meg lehetett tenni. Tehát a buszsofőr elhitte nekem, hogy valóban ez történt velem, és igen, fölvítve veszteme. A másik történet az egy... Fél évvel ezelőtt, amikor Kínába mentem, és akkor viszont fel kellett adni a csomagomat, nem, nem Budapesten repültem, az egyik legnagyobb, magyar, legnagyobb európai légitársasággal, Sánkályba, és a nagy bőröndömben semmi értékes nem volt, ezért nem is lakatoltam le, hanem csak összeúsztam a tizár. És amikor megérkeztünk Sánkályba, akkor a bőröndömben találtam egy lakatot az adott légitársaság által ajándékozva, hogy ők nyitva Találták a bőrendemet, már hogy nem volt be, bezárva lakattal, ezért adnak nekem egy lakatot, hogy legközelebb kellemetlen meglepetés ne érjen. Tehát ez a különbség a két kultúra között, akkor itt tudnám mondani. Péld... Jaj, igen, meg volt a két például. Igen. Um, mitől fog ez megváltozni? Megváltozhat, van kultúraváltás. Nem olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt, pont arról, hogy a kultúrának milyen szerepe van a közösségben. Azáltal következtetett be, hogy benetközben közben nem hagyta el. Igen, igen. elég rövid volt ahhoz, hogy ne tudjam elhagyni. Igen. És az mi, mit mondott? Ez nagyon érdekes, ez a, a közösség, a kultúra elméleteket, taní Relevanciáját vizsgálja. És ugye az, hogy az egyik, úgy, például ugyanaz a kapitalizmus, amit én, ugye szoktunk is mondani, hogy ugyanaz a, a McDonald's, az teljesen hogy működik New Yorkban, máshogy Stockholmban, és máshogy Igen. Budapesten vagy Szófiában. Ez így van. És tehát, hogy ennek milyen szerepe van, és ez hoz példákat arra vonatkozóan, hogy, hogy van kultúraváltás, ugye sokkal hossza, hosszabb ciklusokban, mint mint hogy egy intézményi váltás, hiszen viszonylag könnyű egy intézményt megszüntetni, egy és létrehozni, stb. és A, a, a kultúraváltás ennél sokkal hosszabb periódusokban zajlik le, de igenis van kultúraváltás, és erre hoz példákat is. Tehát változhat, ha folyamatos a, az inger az adott társadalomnak a változásra. Ez a kérdés, hogy a... megvan-e az a folyamatos inger, illetve hogy mit kellene? nincsen. Szerintem ma magyar társadalommal nincsen meg az az inger, hogy meg kellene változni. Én azért látok egy Látok, látok jeleket a változásra, bármilyen furcsának is tűnhet. Én éppen a közlekedésben, ami egyébként uh, udvariassági szempontból még mindig szerintem nagyon alacsony kultúrájú Magyarországon, de egy, én egyetemződve, csak én vagyok túl optimista. De én egyetemződve látok olyat, hogy valaki lelép a zebrára, a gyalogos, akkor a sofőr nem a gázra tapossa, hanem a fékre. És megáll az ebből előtt. Ez a, a bizonyos fogaskerékszerű, tudja, amikor elfogy egy sor, vagy elfogy egy sáv, és a sorolnak be az autók két sávból, egy sávba, akkor néha már egész jól működik ez a fogaskerékszerű rendszer, hogy mindenki egyet enged be maga elé. Tehát én látok azért, látok jeleket, de szerintem nincs. A politikából sem jön inger. És ez nekem egy, egy nagy fájdalom és örök témám mindig, hogy én úgy gondolom, hogy a, a, a politika az nem pusztán az éppen aktuális kultúra kifejeződése a politika világában, hanem a politikusoknak olyan értelemben példát is kell mutatniuk, mert ők referenciapontok vagy referenciasemélyek, hogy ahogy ők fogalmaznak, ahogy ők viszonyulnak, ahogy ők, viselkednek egy konfliktusos helyzetben, az igenis mintadó mások számára. Keddenként szoktam beszélgetni Hajós Andrással, hogyha nem alszik el, de mostában nem aludt el. Ez azért fontos, hogy egy művész ember későn fekszik, későn kell és a különböző tréningeket tart egy társasággal, remélem többé-kevésbé pontosan mondom el, és adott esetben egy bankvezetés, akkor megveszi ezt a szolgáltatást, és mondjuk egy zenekart alkotnak, és annak a zenekarnak kell valamilyen produkciót előadnia. Én sokkal jobban mondta el, mint én, de én biztos sokkal rövidebb voltam. Azt kérdezem Önt, és most a hazai politikát, és a külföldi politikát, illetve a politikusokról beszélek, az Ugye minden foglalkozásban elfáradnak az emberek. Látom azt, az apámon láttam azt, hogy ő például magát pedig az azért zömében, még a szocializmusban való, de akkor is, hogy hogyan próbálja magát szakmailag fenntartani. Ön mit érzékel a hazai és külföldi politikus társait tekintve az ügyben, hogy hogyan próbálják magukat szinten tartani, uram bocsá, szintet emelni az ügyben, hogy ne gépiesedjenek el, hogy a filtereket tisztán tartsák, és hogy adott esetben hirtelen, vagy nem hirtelen meglássanak olyan megoldást, amely nem abból a szürke hétköznapi dönpingből következne, amiben egyébként őket a hazai belpolitikai élet tartja, hozzá Könnyen lehetséges, hogy ez a hazai belpolitikai élet is van annyira különböző, hogy a kérdés e tekintetben nem áll helyett. Hát talán leginkább a, a, ami, ami arra kényszeríti őket, hogy a filtereiket folyamatosan tisztítsák, és, és próbáljanak mindig vagy, vagy, vagy, vagy szinten tartani magukat, az az éppen az, hogy a, a versengésen alapuló politikában maga maga a versengés diktál olyan, olyan kényszer, hogy... De akkor nem azt lesz... árulja el nekem, hogy az önpártja az miért nem akar versengeni másokkal? Illetve nem sem, is jó... De, de, ez de nem... szerintem verseng. Igen, verseng. Nem, tehát hogy, az... tehát ugye, most ugye meg annyi vita van itt a kampányban, amelynek a zömében a Fidesz valamire való hivatkozással nem vesz részt, um, és mindig talál valami indokat, amivel egyébként inkább becsméri a többieket semmit, hogy elmagyarázna, hogy miért nem vesz benne részt. Um, nem értem. Hát én, én az az igazság, hogy jelen esetben, tehát én úgy gondolom, hogy a, a magyar politika belső erőviszony, mostani belső erőviszonyaiból a demokráciára vonatkoztatható nagy következtetéseket lezom, csak korlátozottan lehet. Tehát én ezt meg tudom érteni, hogy egy, egy tudom, 30, 35 os párt, amely mögött a második helyen lévő párt 20 kal van lemaradva, viszont van 8 párt egyébként, ami még indul a választáson, nem szívesen áll le egy a nyolcban vitatkozni, mert, mert annyira nem felel meg a, a, az előviselőn. Én megértem, azt megtehetni de megértem azt is, hogyha azt mondja, hogy ebből inkább nem kér. Tehát én szerintem. juda a vita az nem arról szól, hogy megteheti az ember, hanem arról szól, hogy van egy téma, és akkor azt mondom, hogy én elmondom, és nem azt nézem, hogy a másik mekkora százalékot képvisel, hanem hogy melyikünknek lesz a végén igaza. Ha másik de, de nem, nem, nem, hát nem így. Az... De nem így, a sokló Tehát nem véletlenül van ez a mondás. Ha az a másik nyolc, még ha nincs is igazuk, és most akár igazuk is lehet, akár nincs különböző szempontból, mindegy. ha a másik nyolc az egyfolykában csak azt az egyet tapuja és számomra nem kérdéses, hogyha, hogyha ez a vita konstelláció így létrejönne, akkor ez történne. Oké, okay, akkor... elf, elf, elf, elfogadom, amit mond, csak azt akarom önnek mondani, hogy ebből akkor nincs kiút. De van, de, de szerintem van kiút. Hát hát persze ez, egy, az, az, az a, az az a, a kiút, hogy ne legyen 30%-os a Fidesz, de, így, én, nem ezt, de én nem ebben akarom de, meg... Ez rendben, csak ez, ez, ez, ugye sokan erre azt mondják, hogy igen, mert a Fidesz intézte, hogy 30%-os különbség legyen. És biztos ebben is van jó adag igazság, de én abban is látok egy jó adag igazságot, hogy a másik nyolc párt, hat fogalmazok úgy, hogy mérsékelt teljesítő képessége is hozzájárult ahhoz, hogy ez a 30%-os különbség kialakuljon. Én ezt értem, de ha most nagyon pofátlan lennék, akkor azt kérdezném öntől, hogy oké, rendben van, ellenzékben Orbán Viktor lefogyna? Tehát, hogy ez így működik? ezt nem tudom. <gül> ezt nem tudom megmondani. Én voltam ellenzékben is, és voltam kormányon is. Az én személyes tapasztalatom persze az, hogy fogalmilag ellenzékben sokkal nagyobb a mozgástere az embernek. És nem, nem szükséges azért, mert felelőtlennek, hogy ide az üléspont, vagy az álláspont, az üléspont, vagy milyen szellemeskedő mondások szoktak lenni, ami mind arra utal, hogy mennyire gerinctelenek az emberek, amikor amikor pozícióváltás van, biztos vannak olyanok is, akik gerinztelenek, de én abból indulok, hogy az emberek alapvetően nem gerinztelenek, egyszerűen annyira, annyira más a, az ellenzéki Oké, okay, rendben van, akkor, akkor, hadd, hadd onjak, akkor csak kivráncsabálunkat, menjünk vissza Igen. a konkrétumok felé. Um... Az a megtiszteltetésért, hogy kedden a vendégszeretetét élveztem Persányi Miklósnak, az, az állatkert főigazgatójának. Én lassan jövök ki egy betegségből, de ha valaki hatással van rám, például ön most, akkor nagyjából elfeledkezem arról, hogy milyen állapotban vagyok, mert annyira élvezem azt, ami történik, és ugyanezt éltem meg kedden Persányi miklós aki megkérdezte tőlem, hogy van-e idő. Mondtam, hogy igen, erre beültünk egy elektromos autóba, ami oldalt nyitott volt, egész borzasztó idő volt Budapesten, és felalá járkáltunk az épülő állat különböző házakba mentünk be, ahol ő életkorát meghazuttoló módon, nem azért meg 90 éves, de, de mégis, tehát oly, olyan volt, mint egy gyerek, aki azt mondja, hogy fialam most megmutatom neked, milyen játékaim vannak, remélem neked is tetszeni fog. És hát egészen a hatás alá kerültem, és hogy mennyire hatás alá kerültem, arra az a példa, hogy ezt még nem is meséltem el másnak, pedig hát utána azonnal felhívtam a Városliges ZRT vezérigazgatóját, akivel én ugye együttműködöm, és ennek az együttműködésnek a keretében voltam a persányilás, és meg felhívtam a barátimet. mert a dolognak az a lényeg, hogy jártuk az állatklinikán. És az állatklinik volt egy orvos, egy állatos boncolt. Nagyjából az ifjú jött elő, amikor ugye békát boncoltuk, hát hogy hány éves vagyok, 13, 14, 12, nem tudom. Uh, és milyen referált is a, a, az orvos a főigazgatónak, hogy ez egy nem tudom milyen béka, ha ne kelljen visszamondanom, és hogy ő azt állapította meg, hogy a lábai lévő fertőzésből adódóan pusztulhatott el, és mutatta a lábán lévő pöttyöket, egyben mutatta a bélrendszerét, amire mondta, hogy hát az teljesen egészséges, de mégis az a fertőzés, amit a lábain keresztül kapott, az az állat életébe került. Én azt kérdezem, függetlattól, attól, hogy vitatkozik-e a Fidesz bárkivel, ez a fajta boncolás, ami ugye arra vonatkozik, hogy jöjjünk rá arra, hogy annak a dolognak a halálát mi okozta. Persze ezt most nem kell így komolyan venni, nem kell feltétlenül mindig halálról beszélni, de hogy valami nem működik. Ott is az ember azt mondom, figyelj, is, mit csinálunk valamit, ez nem működik, üljünk le, beszéljük meg, le, féljük, nem tartunk róla a Érthető, amit mondok. Ugye? Igen, igen. Hogy ez egyébként ön azt tapasztalja, hogy megvan -e. Nem érdekel, hogy Elios ügyben mit mond a Lázár, kifelé. De hogy vajon befelé, Eliosz ügyben bármiben nem mondok szed, az Elios el is talán kár is volt Igen. mondani. De hogy létezik -e ez? Mert én azt attól... Magyarország, tehát magyar politikáról, magyar, Magyarországról. Én az önpártjáról beszélek. Ön beszélek. Tehát hogy ön érzékelje azt, hogy bennyit egy Igen. szobába, ahol ott van egy ügy, és hárman elemzik, és azt mondják, hogy Tiborkám, te bejöjhetsz, de a fialát hajt hátha hát ha olyasmit lát, amit mi nem akarunk, hogy megasszuk. Igen, szuk. persze. Hát a Fidesznek ugyanúgy megvannak a belső... Fórumai, vagy beső... De most nem a fórumokról beszélek, én azt kérdezem, hogy ezt az életet látja-e, ami, ami így működik? Ezt a hogy mechanizmust? Én, én ezt most látom? -e? Én most ezt nem látom, én nem vagyok ebben benne, de volt időszak, amikor, amikor láttam. Így aztán, ha nem látja, akkor se tudja, hogy van-e vagy sem? De, nem, azt tudom, hogy van, csak nem, nem, nem veszek részt benne, vagy nem, lát, nem, nem látok És nincsen bennék néha kísértés, hogy bennyítson az ajtón, és megnézze, hogy ott milyen beszélgetés folyik? De nyilván a hát kíváncsiság persze az emberben van, de hát, tudomású veszély, hogy hol ilyen, hol olyan pozícióban van. Most nem vagyok olyan pozícióban, hogy ebbe belelássak. Nekem ebből mit kéne látnom, mint állampolgárnak? -a? a Fidesz belső. Hogy folyik a boncolás, és érdekli őket, hogy mibe halt meg az a véka. Akit már nem tudnak föltámasztani, de a következő békát nem akarják nyúlastani. Hát nyilvánosság előtt is zajló vita, vagy. vagy mint, mint polgár, nyilván annyit látom, ennyi a, a média, illetve a, a Fidesz közötti kommunikációban látható. Nem, nem én tudom ne, én azt közöttet. érzékelem, és most itt kicsit falak lesznek közöttünk, pedig nem azt szeretném, hogy én azt Igen. mondom, hogy Navracs, figyelj, itt van ez, én ezt problémának látom, és akkor ön azt mondja, hogy hát én nem látok semmit. Nem tudom pontosan miről beszélünk. De a... most a, a belső döntéshozatali mechanizmusokról, vagy vitákról, vagy magáról a, a, ezekről az ügyekről. Vagy... Jóformán mindenről, ami a hazai belpolitikai életet illeti, abban én azt mondom, hogy látok valamit, és a másik azt mondja, hogy vagy azt mondja, hogy soros, ami ugye egy tökéletes kognitív diszonancia, mert mindig ugyanaz jut róla az eszébe, mint a Kónak a nem élet, vagy pedig azt tapasztalom, hogy azt mondják, hogy fialai, nagyon nézek, én nem látok semmit, és akkor egyszerre csak az az érzésem, hogy amit én látok és ő lát, hogy valamilyen módon valamelyikünk biztos rosszul lát valamit, és próbálok rájönni a különbségre, csak ez hosszú távon nagyon fárasztó tud lenni. Igen, mert szerintem ezek olyan ügyek, ahol, ahol nem csak az, nem csak a totális tagadás, vagy a teljes katasztrófaként Való felfogás létezik álláspontként, hanem, hanem még emellett is rengeteg pont közöbb szórnak a vélemények. És én, ezért lehet, ez bezár... hogy ezt ugyanúgy lássák Én Alapvetően egy szerintem. bezárkózást kellett, ugye. A, a, a fidesz részét. Kinek a részéről. Mindenki bezárkózik, és onnan ilyen ilyen izé erődök mögül. Lő. Hát politikai kommunikáció, ez főleg egy választási időszakban, azért ez egy erősen. Úgymond, leegyszerűsített, de nem azért leegyszerűsített, amit látom a tulajdonincs szoktak, hogy az ember lenézi, lenézik az embereket, hanem azért mert minden két értelműséget igyekszik kiküszöbölni. És ezért mondatokban és nagyon egyszerű referenciákkal dolgozik. Tehát én ezt értem, az... de azt árulj el nekem, hogy hogyan létezik, hogy én azt mondom korrupció, ő azt mondja nem lát semmit. Én azt mondom ég az erdő, azt mondja én nem is látok erdőt. Tehát, hogy egyszerűen ide jutok el, és ez valami olyan belteri, tehát és akkor elindul egy ilyen húzavonat, de figyelj, nem látod mégiscsak két fát, és akkor én... tehát hogy az ember egy bizonyos idő után én nekem de Én nem emléktem arra, hogy, hogy olyat mondtam, hogy én nem látom. Nem, terem, nem, terem, ez terem. nem is önre vonatkoznak. Ez ja, a hozzá. Hát ebben nyilván, ebben nyilván vannak a, a, azok részéről, akik azt aztánk, hogy nem látnak semmit, egy saját ahogyan én is fogalmazott, kognitív diszonanciájukat feloldó mechanizmus. Jó, én, én szándékosan is nem konkrétumokat várva, én től azt kérdezem, hogy a falakon belül ez másféleképpen van, mert hogyha ez falakon igen, belül... Igen, szerintem igen, persze, persze. Persze, tehát ott, ott ha, ha arra kíváncsi, hogy falakon belül vannak olyan viták, ahol árnyalt véleménykülönbségek jelennek meg, akkor igen, igen. Csak ez megint olyan, hogy, hogy amikor viszont ezekre Ezekre nyilván, ezek nyilvánosságra kerülnek, akkor ezt általában a média úgy tálalja, mint, mint valami elképesztő válságot, ahol aztán, ahol aztán Jó, egy király kon... dráma... Igen. Csak hadd mondjuk egy példát, hogy ez nem feltétlen van így, és nem szeretnék ennél konkrétabb lenni információvédelem kapcsán. Engem nem hívtak meg egy eseményre, hova egyébként sem tudtam volna elmenni, mert dolgom volt, de ez nem először fordult elő, és felhívtam az illetékes figyelmét arra, hogy tegyen vissza, legyen szíves a levelező listájára, és egy munkatársa válaszolt nagyon udvariasan, és azt mondta, hogy ne aggódjak, rajta vagyok a levelező listán, de az a helyzet, hogy azok a programok, amelyekkel kapcsolatban most események történtek, ott volt más notabilitás is, és a vendéglistát ez a notabilitás állítja össze, és nekik nincs módjuk beleszólni abba, hogy az a notabilitás kit hív meg, és akkor konkrétan azt gondoltam, hogy mi van. Igen. Ennyi? Vége? Ja, hát nem tudok, hogy saját. Tehát a rálátásomat a dolgokra korlátozzák valami olyanokból, amit én nem értek. Hiszen, hogyha ott van ez a személy, én nem fogok oda menni hozzá, és nem fogom tőle megkérdezni, hogy nem tudom, milyen ügyben ő most nekem nyilatkozzon, de mégis azt érzékelem, hogy ennek a védelme, hogy Isten ments, hogy bármilyen ügyben megszólítsák, azt eredményezi, hogy a saját embereit viszi, és más emberek meg se és ezt nagyon udvariasan megírják nekem, minden elismerése vannak az intézménynek, amely elősz Hát ez, Jó, csak én azt mondom, tudja, maga nem érint, ön nem érint, hogy ez tendencia. Én nem azért megyek el valahova, vagy akadékoskodjak. És mégis az van bennem, hogy egyszerű a fialát nem meghívni, vagy más nem meghívni. Ja, nem tudom, hogy mik voltak a motivációk ebben. Én nem akarom, egy zavar. én csak azt nem. mondom, hogy az a nyílt társadalom, ami most nem a soros értelme, hogy ez egy nagyon szárt társadalommal válik. Mesterségesen. É, igen, ebben igaza van, de ez egybeesik egy világtendenciával. És én nem mondom, hogy a mértékét tekintve is. De, de könyörgöm, de... azért oda már ne jussunk el, tudja, mint a gyerekeink, és vagy a szüleink esetében volt, hogy azt mondták, a, a, azt mondták önnek a szüle egy figyei davracs is, ne barátkozz a fialával, mert az, nem tudom, rossz hatással lesz rád. Én valami ilyesmit érzékelek, tudja. Hát, mert elfelé megy a világ. Tehát az, a, amikor egyébként bizalmas megbeszélésekről, ugye a technikai Fejlődésre köszönhetően most már mindenfajta valós és gyártott hangfelvételek, kétfelvételek, mindenek kikerülhetnek, ez, ez rombolja a, a bizalmat. A, a, ugye mindig azt a, tehát a az újságíró és a politikus mindig egy olyan játékot játszik, a politika valójában mindig abban a régióban dőle vagy ott folyik, ahol, amit az újságíró nem lát. Az újságíró minél bejön megy, a politika arra keresi a védelmet. Tehát az ember, aki egy bizalmas megbeszélésen meg akarja hogy válogatni, hogy kik vannak ott, hogy csak saját információi védelmében. Jó, de tekintetben úgy? olyan vagyok, mint egy ipari kém, aki mindenkinek ipari kém, annak függvényében, hogy éppen milyen társaságban vagyok. Ön mellett Fideses vagyok, a Mesterházi mellett MSP-s vagyok. Egész egyszerűen átélem annak a közegnek az életét, és megértem, hogy mások nem ilyenek, vagy azt is megértem, hogy én nem vagyok jellemző, az is lehetséges, amit én mondok, az konkrétan hülyeség. De én mégis ez az egészről úgy beszélek, hogy itt most nem. Tehát az ipari kép azért nem jó, mert ő kiképlel valami fontosat, hanem az, hogy az együttműködésnek a lehetőségét zárja ki az a zártság, ami kialakul, ami arra vonatkozik, mint hogyha minden, ahova vol, beengednének valakit, akkor az a státuszkód bontja föl, már pedig aki egyfajtában attól fél, hogy egy ember a státuszkót meg tudja bontani, az bizonytalan kell, hogy legyen magában, a fiala nem tud egy státuszkót, önmagában megbontani. Én ezt értem, igen. De hát vannak emberek, akik, akik... Félnek ettől. Ugye van az a mondás, mi szerint a paranoia szükséges. van, de akkor visszatérünk a csomaghoz, tudja? Ugyanoda a... jutunk vissza, hogy ön berak egy, vagy önnek beraknak egy e, zárat, vagy egy lakatot, igen. én pedig fogom magam is ilyen zöld izébe így burkolom, holat én szeretnék önnel utazni, úgyhogy beraknak egy zárat. Vagy igen. Egy igen, igen, igen. Van. Ott, így van. Ez a vágy. Ott vagyunk, de nem kizárt, hogy 25 év múlva Magyarországon is beraknak egy lakatot egy nyitott csomagba, és nem pedig be kell csomagni. Hát remélem, remélem, hogy majd ezt a lányom még látni fogja. Higgyel semmi más nem foglalkoztat. Ez az egyetlen dolog. Igen, megértem. Megértem. Nagy céljaim már nincsenek, de ha ez van, szerintem ez Engem is cél. sokszor, ez így van, abszolút. Így van. Jövő hét? Jövő hét, igen. igen. Kelemes hétvégét kívánok. Kelemes hétvégét, viszont kelemes. Viszont hallásra. Navrasi Stibort hallottak. A műsort az támogatja. A hangod olyan, mint aki már elkezdte a napját? Igen, Márkos Utrániót is megértem, úgyhogy sok mindenen vagyok már túl a mai napon. Akkor találkoztál a miniszterelnök úrral is? A úr nem volt ott, de a mikrofonállánya ott volt. Egy um, aprócska pillanat erejéig visszamennék a múlt péntekig. Uh, mind a Hompolának, mind a, a Filippovnak mind nekem ebben a sorrendben nagyon emlékezetes marad ez a beszélgetés. Elsősorban azért, mert beszélgettünk egy sor hazai dologról, aztán egy kérdés hatására, amelyben én szándékot mutattam arra, hogy beszélgethetünk másról is, Egyszerre te elkezdtél ugye arról beszélni, hogy mi minden foglalkoztat téged az ügyben, hogy másnap egy óra után mit fogsz elmondani az MSP kongresszusán. És az a 10-15 perc, ami ott elhangzott, Miránk hármunkra elképesztő hatással volt. Senki egyébként, se Facebookon, se nem Facebookon semmilyen reakciót nem mutatott, de egyáltalán nem kizárt, hogy másokra is hatással, hatással volt, hiszen a Filippovval találkoztam hétfőn, de akkor erről nem volt szó. És az volt a dolognak a lényege, hogy az egy másik országnak a képét vetítette elő, amelyről azt mondta a Filippo, hogy ez egy párhuzamos valóság az Orbáni rendszerrel, én ezt másképp láttam, de maradjunk az övénél, de azt, mint, ugye, ő aztán megmagyarázta, azt mondta, hogy hát azért párhuzamos, mert azok a végtelenben találkoznak lefelé, vagy a végtelenben sem. Um, meg, tehát, hogy mennyire foglalkoztat téged az, hogy itt mindenki a, a, a, az Orbáni rendszernek a lebontásáról beszélsz, beszél, te egyszerre beszélsz ennek a lebontásáról, és egyszerre felfestesz egy olyan e, feszti körképet, vagy egy olyan körképet, amely messze túlmutat azon semmit, hogy mi mindenen kell túlesnünk, hanem arról beszélsz, hogy, hogy ez van ott a jövőben, és hogy ez, ehhez kéne alkalmazkodnunk, mert, és akkor most további közhelyeket nem mondok. Mennyire sikerült a szombati beszéd? Én úgy gondolom, hogy ilyen szemlomban sikerül. Tehát az, az nyilván, hogy Magyarországon átudással van a szükség, ezt mondja egy ellenzéki politikus, de én azt nagyon fontosnak kérdem, hogy, hogy végre egyszer már a magyar emberek valamire igent is tudjanak mondani, és ahhoz, hogy ezt megtehessék, ahhoz el kell mondani, azt hogy milyen országot szeretnénk, és most nem feltétlenül arról kell beszélni, hogy milyen lesz a sűsáv vonalon a, a menetrend, a vonatmenetrend, de az, hogy mégis mi az a jövőkép, meg mi az a vízió, arról szerintem beszélni el, és ér, tényleg elég sokat szíttam így saját magunkat, tehát mondjuk a baloldal, vagy demokratikus ellenzéket, hogy nincs neki ilyen típusú víziója. Nem kellően... Pénteken gondol. egy tökéletes víziót adtál elő, és szerintem lettünk volna pár, akit tovább hallgatták volna. Hát én nagyjából szombaton azt újra elmondtam. Tehát én azt érzem, hogy hogy nekem van egy elképzelésem arról, hogy milyen országot kéne csinálnunk. Én nagyon sokat olvasok, nagyon sokat uh, foglalkoztat ezt, hogy milyen irányban megy a világ, hogy Magyarország elmúlt 30 évét hogyan kell értelmezni, mi csináltunk jól, mi csináltunk rosszul, mi az Orbán rendszer politikai értelemövet sikerének a titka, és a társam értelemövet uh, kárainak szintén mi a titka. Tehát én ezzel elég sok... Uh, én úgy érzem, hogy ezzel elég sokat foglalkoztam, és, és hogy van a fejemben egy, egy új magyar társadalmi modell vonatkozó ajánlat, amit, amit egyébként itt helyben kicsiben csinálgatok, hiszen én egy nagyon sokat tettem azért, hogy, hogy egyfajta közösségépítés legyen, mert a magyar társadalmi nagyon problémájának azt érzem, hogy, hogy ez egy nagyon magára hagyott, nagyon elmagányosodott, nagyon saját magával foglalkozó és a saját maga nyomorában mások nyomorát észre nem bevő társadalom. Hát, ha úgy tetszik, ez, egy, ez nem csak egyszerűen a politika leváltásáról szól, vagy annak a politikai rezsimnek a leváltásra, amiben élünk, hanem egy új társadalmi modell, egyfajta újrakezdéstek a nem csak az ígéretét, hanem a szükségességet is tartalmazó ajánlat. Azt hiszem, hogy ha van benned valami vonzó, nem ö, ilyen szexuális értelemben, akkor az ez. Rajtad kívül, abban a színában, akikkel én beszélgetek, ezen a módon, szerintem a Navracis nagyjából hasonló dolgokról beszél, de ő neki most hazai politikai ambíciói nincsenek, de hazai politikai notabilitások közül így csak te beszélsz. A többiekkel valahogy kivel arról van szó, hogy a homlokzaton hogyan kell valamit izé restaurálni vagy kicserélni, de hogy magát az épülettel mit kéne csinálni, vagy lebontani kéne, eh, odáig nem jutunk el. Igen, és azért ez is, én is ezzel azért vagyok óvatos, mert öm, azt mindenképpen szeretném elkerülni, hogy bárki úgy értsa a szavaimat, hogy öm, hogy, öm, hogy, öm, hogy hogy a politikusokról a felelőssége csak a nem erről van szó. De valóban, abban az értelemben egy picit mégis, hogy, hogy tényleg ennek a társadalomnak a, a működés mondján kell változtatnunk, és hogy szerintem ez egyébként egyáltalán nem reménytelen. Én szombaton egyébként pont arról beszéltem, bár nyilván egy ilyen 20 perces beszédben az ember nem tud mindent elmondani, de majd talán egy másik helyen, egy másik alkalommal. Én összeszedtem egy csomó olyan példát, ami arról szól, hogy, hogy kis részben európai, vagy éppen ázsiai népek mit tettek annak érdekében, hogy a saját talpukra álljanak, és hogy ezek a sikertörténetek történetek legyen szó szóval a portugálokról, a finnekről, az írekről, vagy éppen a délkoraiakról. Ezeknek a tapasztalatai nagyon hasonlóak, és hogy szerintem ebből érdemes tanulni, és, és ilyen szempontból ez egy, egy sokkal komolyabb üzenet annál, hogy akkor holnaptól kezdve egy másik a kormány lopja a pénzt, amit most is ellopnak, az a politikai vetésforgó megy. Hanem egyfajta olyan típusú átalakulás, ami egy másfajta, egy másfajta Magyarországot ígér, amihez ami az embereknek is egy picit meg kell e, változniuk, de hát nyilván ugye minden változást felülről e, kell, hogy mondjam példát mutatni. Tehát egy másik fajta politikai elitre is szükség van ehhez, de, de Ugye ennek az, az, a... egészen, az egészen az a legnagyobb baj, hogy ezt az egészet nem lehet megvalósítani, anélkül, hogy győzzél. Hát nem lehet, ez egy, ez lehet szükséges, igen. De ugye a győzelem az nem az, hogy holnap ez a másnak hívják a miniszterelnöket, hanem a hogy működik az ország, igen. igen. Nem azért nem beszélek, mert nincs a fejemben gondolat, hanem az, hogy ez mennyire, tehát hogy a múlt péntek mennyire elevenedik meg, most pénteken megint. És hogy ugye ehhez képest a velet folytatott beszélgetések mennyire másról szólnak, miközben azokat az ember nem nézi le, de a cél mégiscsak az lenne, hogy az, ami itt megfogalmazódik, ahhoz az ember közelebb kerüljön. Most szóval már csak az a kérdés, hogy ezek a hétköznapi küzdelmek, ezek azok-e, amelyek közelebb vezetnek, de ez ügyben most nem szeretnék állásolni. Igen. Menjünk vissza zuglóba. mert volt Tudom, ügyesés, tudom, itt vannak nálam a papírok ezzel kapcsolatban. Először is nézzük ugye, mert két menetben, ret, két menetben rendeztétek a sport és rendezvény szervező non-profit KFT költségvetési helyzetét, bár ahogy látom nem annyi pénz került vissza, mint amennyit elvontatok, de lehetséges, hogy nem a leglényegesebb pontnál látom meg a változást. Nézd, um, valóban itt volt egy nagyon rossz személy, politikai vita, értem, hogy kampány van, de azért az ember, amikor telehordják zuglópostaládáit egy olyan szórólapval, hogy akkor nem lesz nyári tábor, Igen. Uh, akkor az ember ezt egy kicsit azt úgy nehezen viseli, mert ráadásul a nyári tábor egy tényleg egy jó dolog, hogy az uglóban egész nyáron, uh, gyakorlatilag rászorulók esetében gyakorlatilag ingyen, nem csak egyszerűen, hogy mondjam, gyermekelhelyezés, hanem nagyon sokszínű és jó programok voltak, és nagyon sok pozitív visszajelzés volt a, a részvételi a családoktól, és egyébként én ebben elismerem és, és méltányolom a, a, az ezt a programot szervező. És hát, hogy mondjam, a Fidesz politikai e, holdudvarában lévő, mert nem más másféleképpen fogalmazni, mindenki tudja ez a valóság, e, sport és non-profit a működését. Ugye a legutóbb volt egy rendkívülés ennek az összehívására, akkor ezt nem tudtuk megoldani, mert a testület nem fordott el olyan határozott javaslatot, ami csak, csak egyet fogadtunk el, hogy mindenképpen ezt az összeget pótolni kell. Én pedig felhatalmazva a testület döntése által megfelelő átcsoportosítással alatt a pénzt, amit kifejezetten a tábor érdekében kért a cég, plusz forrásként azt megkaptuk, úgyhogy le is került a tegnapi napi az az előteresztés, ami ezzel foglalkozna. Az más kérdés, hogy jól lenne tisztán látni abban, hogy a tavalyi tábornak mi volt a pontos költségvonzata, de remélhetőleg majd az is kiderül. Nyilván sok minden más is jól lenne. ez az nagyjából az 25 millió forint pótulagos támogatás ez elegendő? Ö, én nézd, ennyit kért a cég, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ele, elegendő kell, hogy legyen. Más a képviselők eredményesnek nyilvánították a Csertőparki Közösségi Tér kialakítását, illetőleg a Pillangópark felújításáért két közbeszerzési eljárás. Ezt nem egészen értem. Miért kellett ezt eredményesnek nyilvánítani? Hát ez a közbeszerzési procedúra, hogy először kiírjuk a közbeszerzést. Ha vannak közbülső döntések, akkor azokat meg kell hozni, akkor a végén le kell zárni és, és eredményt kell hirdetni. Ugye volt egy kis vita azzal kapcsolatosan egyébként teljes joggal, hogy ez nem az első olyan közbeszerzésünk volt, ami egyébként minden szempontból rendjén való. Tehát a becsült érték alatti ajánlat érkezett, viszont csak egy ajánlatszevő volt. Én ennek marhára nem örülök, de ugye ez nem egy jó alap arra, hogy lefújjuk a közbeszerzést. Itt az, hogy... álljunk meg egy pillanatban, ugye Elios más dolgok kapcsán ugye visszatérő jelenség, hogy Magyarországon egy indulóban. Ennek mi az oka? Vagy az a példa, amit te most mondtál, az pont nem jó erre. Hát ez az Eliosz történetet is szóval osztab, na, Van a tegnap bármely képviselő úr, és nem akarok be belemenni, hogy ez miért, miért egy nagyon rossz példa. Mert ugye ezeknek a parkoknak a felújítása, az szerintem nem vitatható, közpolitikai cél. Ugye az Eliosznál az van, hogy kitalálták egy marhasságot, és arra találták ki a pályázatot, gyakorlatilag egység érdekében. És azért az Eliosz 35 önkormányzat már nyerte meg ugyanazt a közbeszerzést, itt meg itt, itt még arról van De szó. Várnyék hogy... képviselő, mit tette Semmit, csak, hát úgy mondjam, ezt a párhuzamot e, vetettek a testületülésen. E, visszatérve a, a mi közbeszerzés, ugye, mind, a, mind, a, mind a két esetben, ugye 6 illetve 4 cég váltottak ki a közbeszerzési dokumentációt, tehát twittetett azért, hogy végül is megismerje a közbeszerzést, végül is csak egy-egy cég pályázott, aminek én összintén ott is elmondtam, marhára nem örülök, de hogy én miatt úról tudok még csinálni azért, hogy legyen piaci versei nyílt közbeszerzési eljárás van, tehát bárki pályázhat. Olyanok voltak a műszaki kritériumok, amelyekről én nagyon sokat egyeztettem, mind a két esetben azért ezek nagy volumenű főleg a pillanatók park esetében, ami egy 7 hektáros park, nagyon komoly műszaki tartalommal. Nyilván nem virág Bt ne pályázol, de hogy Magyarországon van 6-8 olyan cég, ami alkalmas arra, hogy ezt a parkot megépítse. Én erről konzultáltam tájépítés tervezőkkel, tehát ilyen szempontból. Mi is nyugodtak voltunk a testületből minden kérdésben. Semmi hatáskör nincs a polgármesternél. Én ennél nyílt, nyílt a mert Jó, neked nem dolgozod, visszatetszés is kell tenni, de ilyenkor az embernek valahonnan van valami segédfogalma, hogy a másik öt mire jött rá? Hát nézd, én. Ugye az van, hogy az építőiparban beleértve, hogy a parképítést részben, egy kisebb mértékben, Hát óriási konjunktúra van, a cégek gyakorlatilag nem a, nem a cégek versenyeznek az önfajtókért, hanem az önfajtók a cégekért. Most egy ilyen helyzet van, ettől még nekünk kell építeni, mert én most vagyok polgármester, nem két év múlva, amikor nem lesz majd konjunktúra, vagy akkor mit, mit tudom én mi lesz. E, és hát az, hogy a, hogy a cégek adott esetben egymással megállapodnak, vagy kartereznek, vagy van egy ilyen háttér dolog, én ezt, hogy mondjam, életszerűnek tartom, de most én ezzel miattól csinálják, most őszintén. Volt egy Van egy nagyon szép tervünk, van rá pénzünk, a cég, aki vállalta, az egy komoly cég, egyébként egy konzorcium, több cég összeállt, tulajdonképpen ez is egyfajta piaci viselkedésnek egy, egy raconályos formája, meg akarják szerezni a munkát, és, és leosztják másik a részadatokat, és konzorciumban indulnak. Lényeg az, hogy, hogy komoly cég, mindenképp állatot esetben komoly, komoly cégről van szó, és komoly konzorciumról, amelyekről komoly cégek vannak, és a becsült érték alatt van a vállalási jártát. Azt mondom, Végig az, az a legfontosabb, hogy ez a képberuházás idén el tud indulni, és önmagában ez, ez azért ez a, ez, ez nagyon fontos hír. A, Kérne, én, én is marhára utálom azt, hogy egy szép a, Oké, okay, a akkor rendszeret. mondos lágvortokat, hiszen nyilvánvaló, az uglói szociális modellel kapcsolatos konferenciáról is gondolom még két-három mondatot akarsz mondani. Igen. De ugye számtalan egy év dologban született döntés a testületi ülésem ugye ebben benne van egy szoborra kiírt pályázok, a családok átmeneti otthonába kényszerűk ellátására, egy megállapodás, a Kassai-téri Szentlélek-templom orgonájának felújítása, aztán a zenemozgás kreativitás alapítvány gondozására is megszavaztatok pénzt, kerületi tűzoltóparancsnokság, átláthatósági biztos jelentése, és megegyezéssel módosították az önkormányzat, módosították az, az önkormányzat és az Ugói Közbőztársasági Profit KFT parking hosszú cég között fennálló díjköteles parkolásra való szerződést, ami ugye abból adódik, hogy a hétvégén nem kell Igen. pénzt fizetni. Mi az, ami ebből téged most úgy foglalkoztat, hogy beszélnél róla, vagy valami egész másról, amit én most nem említettem? Hát a, ami nagyon fontos, hogy valóban itt a parkolás ügyében Sikerült egyszinte méltányos megalapodást kötnünk a céggel, amiben valahogy kezeltük ezt a hülye helyzetet, már most hát nem tudok másféleképpen fogalmazni, hogy mi kiírtunk egy közbeszerzést egy feladatra, és ez a feladat megváltozott, és ráadásul nem úgy változott meg, hogy nem, mit tudom én, 100 autóta helyet csak 90-ben kell dolgozni, hanem 100 automatánál kell tovább dolgozni, de hétvégén nem kell. De végül is le tudtuk alkotni havi 2 millió forinttal az árat, ez egy kicsit. Ö, Azt gondolom, hogy ez egy méltányos megállapodás volt. Amit nagyon fontosnak érzek, most nem sem föl, de én kiemelném, az, hogy sikerült megállapodnunk a Rákospatak rekultivációján kapcsán, azzal a vállalkozással, amely a lakásokat épít a, a patakparton, a beépítetlen részén. Az egész Rákospataknak a belvárosi részét át ami nagyjából így kőbánya, zugló tizanúli kerület, egy olyan telek van, ahol a, pat, a patakpart nincs még beépítve, és ezért mi arról tárgyaltunk a beruházóval, hogy annak a rekultivációját, tehát hogy a patak természetközeli állapotának a visszaállítását, és ott egy ilyen zekrációs zöld kialakítását a beruházó telkék területén érjük el. Úgyhogy végül is itt sikerült megállapodnunk, tehát egy 320 millió forint értékű beruházást megvalósított pataknak a szakaszon a beruházó, és átad 5000 négyzetméter területet tulajdonban az ugró önkormányzatnak, és még épít egy óvodást is cserébe. Mi, egy picit az ő érdekükben jövítottuk a, a beépítése vonatkozó előírásokat, amely egyébként nem több lakást, de nagyobb alaptéletű lakásokat igen. Tehát nagyjából egy ilyen közel egy milliárd forint értékű, hogy mondja, felajánlás, nem felajánlás, hanem a megállapodás részeként nagyjából egy milliárd forint értékű értéket kap a kerület, amit szerintem egy jó megállapodás, nyilván a beruházó semmilyen rosszul, Úgyhogy ezt én nagyon fontosnak érzem, mert ez a Rákospatek rekultiváció, ez egy olyan program lesz, ami, ami egyébként Nyugat-Európában nagyon gyakori és nagyon népszerű, tehát Nyugat-Európában is azt csinálták, hogy ezeket a városi vizeket ilyen árvíz értelmezték elsősorban, és nagyon mély, eh, mélyen lenyomták őket a terepszét alá, és lebetonozták a pataknevet. A, a Ugye ettől ezek a vizek meghaltak élővíznek lenni. És ma az a nyugat-európai trend, és nagyon szép példákat látunk tényleg de Ausztriában, de nagyon sok helyen máshol, hogy ezeket visszaadják egy ilyen természet közeli állapotban, mert az ember, ahogy a baróci sádor tájépítés paráton szokta mindig mondani, az ilyen szegénykedvelő állat, tehát a vízparthoz nagyon szeret menni, van bennünk egy ilyen ősi dolog, de most nem tud menni, mert a patak megközelíthetetlen, és itt fogunk csinálni egy olyan patak rekultivációt, ami szerintem Budapest és Magyarország szintjén is, is azt gondolom, hogy nagyon nagy domás és tényleg megvannak a tervek, gyönyörűek, tehát nagyon szuper lesz. Ugye ez egy nagyon fontos döntés, ez, ez ezt átment. És még egy dolog, amit nem említettem, de én különösen büszke vagyok erre, hogy Budapesten belül az Ugoz egyeduli kerület, ami a helyi népszabadás kezdeményezés kapcsán a legkisebbre leteszi a létszet, tehát a választópolgárok 10%-ának az aláírása kell ahhoz, hogy zuglód a népszavazás írja. Máshol ez egyébként mennyi? Lesz 20... Budapesten, ugye ez meg Budapest egészére vonatkozóan, ami ugye azért a 160 ezer aláírás jelent, ha valaki akar népszavazás, látod, ugye akadémentes metró vagy olimpia, ott is 10 de a kerületekben minden 25%. Azt mondja a törvény, hogy 10 és 25% között kell lennie, helyre nevetben kell szabályozni, és mi most levittük 25-ről 10-re, ami szerintem egy tök jó dolog. Akkor nem... itt legyen egy leágazás, mert azért ez ugye kívánkozik. Mit gondolsz arról, ami vasárnap buli negyed kapcsán lehet, vagy lesz? Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon rosszul feltett öm, kérdés. Most nem a a népszavazásról beszélek, hanem arról beszélek, hogy hogy, hogy jutottunk el idáig, hogy, hogy, hogy ez itt a Fózponok ennyire beálltak. Tehát egyfelől én, hogyha hetediketi polgár lennék, vagy politikus, vagy polgármester, akkor nyilván azt gondolom, hogy helyben lakó emberek életét nem lehet tönkretenni. Viszont azt látni kell, hogy, hogy egy, -egy ország honzelejét, élet elejét, ö, gazdaságát, azért nagyon nagy mértékben befolyásoló döntésről van szó. És a Buli az egy hungarikum, tehát ez egy nagy érték. Most tudom, hogy amikor ott a részek, nem tudom, holland egyetemisták összehányák valakinek a kapujáját, akkor nem ezt látja benne, teljes joggal. De hogy erre szerintem ki kell volna találni valamilyen nem helyi, hanem, hanem budapesti vagy országos szintű megoldást. Tehát, tehát tudom, hogy nagyon sok lakó ott szívesen elköltözni, akkor ezt oldjuk meg. Tehát itt a magyar gazdaság ezen a bolygó negyeden elképesztő pénzt pénzkeres. Tehát tényleg a magyar a budapesti turizmus nagyon jelentős mértéke ezen az álolybukig. Ebből szerintem itt, itt, itt, itt, itt, itt ebből horribilis bevételi vannak a magyar államnak. Ezért szerintem kell volna valamilyen komplex megoldást találni erre a kérdésre. Nyilván akkor is lenne ebben feszítő erő, de hát úgy így... Ezt nem és elmegy, 20 hát 20 százalék százalék, de de elmegy 25 szerinted? Tessék? Elmegy 25 vagy nem akarsz itt jóslásokon bocsátok? Hát szintem. figyelj, ö, nem tudom, én most én a, én ezzel meglepődnék, hogyha ez a népszavazás érvényes lenne. De hát majd meglátjuk, most én nem akarok senkinek tippet adni, csak azt akarom mondani, hogy ez nem egy hetedik kerületi ügy abban a az értemben, hogy ezt kellett volna kezelni hetedik kerülettől tágabb Ezt kérdeztem, ugyanezt kérdeztem. Hát pontosan én. ezt kérdeztem én, hogy ezt most wintermant, szerintem a Wintermantez Zsoltól kérdeztem, mert az Ugi Attila beteg, és őt aztán békén hagytam, és hogy a jövő héten folytatjuk. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy vele ezt megpendítettem. A lányom nagyon aggódva figyeli, én csak aggódva. Azt kérdezem tőled, hogy mit tartasz fontosnak arról a konferenciáról amely az ulo szociális modell három éves működése kapcsán volt a hét. Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy tényleg minden politikai PR nélkül, hogy én erre nagyon büszke vagyok, mert volt bátorságunk ahhoz, hogy kipróbáljunk olyan dolgokat, amiket a szakma már nagyon régóta tudta, hogy jó lenne, és a politika nem mert ezeket megkockáztatni és tegnap módosítani akartuk a rendeletet, azért egy kicsit jobb legyen, és az sajnos nem ment át, ez egy kudarc a tegnapi nappal kapcsolatosan, de azt nagyon fontos látni. Mi ez nem sikerült? Hát akartuk a, az adósság, ugye ennek a csomagnak két nagyon fontos pillére van, az egyik a garantált minimál jövedelem jutatás, ami tényleg egy ilyen mészegénységgel felszámoló, és egyébként a mézregénységben lévő embereket helyzetbe hozó rendszer, hiszen össze van kötve az álláskeresési, támogatási programon, és ez nagyon jól működik. Éppen ezért nagyon nehezen viselem, amit mostanában a fideszes képviselők mondanak, hogy, hogy ez gyakorlatilag segély, amely arra ösztönöz, hogy valaki ne dolgozzon, ez pont fordítva van. Ez egy olyan típusú motivációt visz be az ő életükbe, ami mivel össze van egy kötelezettséggel, a család segítőben való közreműködéssel, valójában több, munka, több, több embert jutat munkához, hogy hogyha nem lenne. A másik pedig ugye a lakhatási támogatásoknak egy, egy, egy, egy finom, kifinomult rendszer, amiben van egy lakásfenntartási támogatás, tehát hogyha valaki nem tudja kifizetni a rezséjét, akkor ne a és van egy adósságkezelés, ami a szól, már benne van a spirálban azon, hogy segítsünk, itt akartunk növelni az összegeken, ez sajnos nem ment át, de majd, majd talán újra nekifutunk. Ami, ami, ami nagyon fontos, hogy, hogy tényleg ott volt a Magyar Szociális Szakma nagy dohányje, ugye Fergé Zsuzsa, ott voltak azok a fiatalok, akik az ő tanítványai, a saját kollégáink, és három ébre visszatekintve azt látom, hogy ez a rendszer jól működik, és tényleg országos kipróbálásra érett, mert például az, hogy a mélyszegészségben lévő embereket a azok, akik aktív korúak közülük, azokat hozzá tudjuk segíteni ahhoz, hogy, hogy egy kicsit, hogy mondjam, fölrázdák magukat is, megpróbáljanak a munkerő piacra kimenni, és ehhez kapnak egyébként a családsegítő mentor programjától, kapnak el segítséget, és két év alatt a, a, a, a, a mélyszegészségben és tartós munkanéküliségben 45 ának lett állása, ez azonban egy nagyon fontos dolog, és hogy, és hogy ezeken a tehát itt egy nagyon jó kombináció van, egy politikai szándék, hogy segítsünk a rászorulókon, és van egy szakmai tartalom, hogy a politika, nem a politika akarja megmondani, hogy mit kell csinálni, hanem azt mondja, hogy mi a célom ezzel, és ezt hozza be a, a, a szakma, ezt történt az uglóban a szociális modellel, és három érvé visszatekintem azt gondolom, hogy nagyon-nagyon okunk van arról, hogy büszkék legyünk erre, ez nem, ez, ez nem csak a politikai nöntéshozókra vonatkozik, hanem a családsegítőnkre, a hivatal munkatársaire, mindenki aki a szociális területen dolgozik azokban. És hogy tetszik bírni a személyünk elleni való támadásokat? Nem veszem őket észre. Látom, elgélget, hogy mert... A hogy elgelyet a a titkos szolgálat Spitzlie volt. Igen, ugye le van állítva nekem egy ilyen Google automatikus keresés és a nenevem, elhangzik, akkor valakkor néhány alá belül kapok erről egy levelet, és most látom, hogy rengeteg van, de ugyan a lokál a ripost az Origó és a 888 lotánval írják ezeket a marasságokat, hát, hogy mondjam, ettől azért nem egyszer kétségbe. Hajrá! Oké, okay, köszönöm! Én is köszönöm szépen! Karácsony Gergelyt hallották, Zugló polgármesterét. A műsort a Zuglói önkormányzat támogatta akkor folytatom a verbális ámulkotfutást. Ráadásul még az időt is tartom. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Uh, Volt-e Horváth Péter, és okozott-e Galibot? Volt Horváth Péter, nem vettem észre, valamit uh, blogger újságírókkal hadakozott talán, de abból a nyilvánosság nem kapott semmit. Egy kicsit majd, ha hangosabban beszélne, azt megköszönném. Um... A karácsony meséjének van valami Google keresője, ami a személyével kapcsolatos híreket eléhozza, én a szerencsével vagyok itt. Tehát az én Google keresőm az az Isten. Ha ez nem túlságosan profán, ha igen, akkor elnézést kérek, mert hogy pont akkor sikerült a hírtévére kapcsolnom, tegnap valamikor fél tizenegy környékén, amikor abban önszerepelt, annak azért a valószínűsége kicsi volt, és abban elmondta, hogy amíg a vizsgálat tart, addig köszöni szépen, annál többet, mint amit elmondott, nem szeretne elmondani. Mert hogy nem mondhatom. Igen. Um, a mai beszélgetésünknek egyetlen egy témája lesz, hozzátéve, hogyha egyébként ön a tegnapi közgyűlés kapcsán, amelynek volt 143.112 pontja, <coughs> bármelyikről akar beszélni, akkor én természetesen nem fogok ellenállni. Um, a kisördög az azt mondatja velem, hogy elmondjam, hogy ugye én eddig Martos úrral egészen elvtársi viszonyban voltam, ha fölhívtam, akkor jelentkezett, ha négy szem beszéltünk valamiről, mert szerettem volna valamire tájékozott lenni, akkor én betartottam a játékszabályt. Nos, amióta a Ferencvárosi parkolási történet a legújabb fejezetét megította, azóta Martos úr semmilyen SMS-emre és megkeresésemre nem reagál. Nem fogom őt többet keresni, csak legutoljára talán tegnap, vagy tegnap előtt hagytam neki egy üzenetet, hogy legalább válaszolhatott volna, és ez nem egy üzenet önnek, hogy legyen szíves, szóljon neki, csak szeretném mondani, hogy ő bezárta az ablakot. Hát nyilvánvalói beszélgetéseinknek vannak tanulságai, ezt a tanulságot vonhatta le. Könnyel, lehetséges. amit persze egy pontosan egy... nem tudnék nevesíteni, hogy ez milyen tanulság, Én de tudomásról veszem. A, ha most választanom kell, hogy ön vegye föl, vagy ő, akkor az az ávérzi, hogy mindkettő, de ha ezt követően választani kell, akkor nyilvánvalóan a szolgál lelkűségemből adódóan azt szeretném, hogyha ön venné föl. Elmondom így... ezt a tanulságot, lehet egy olyan olvasata is, hogy ugye a műsorának a szlogenje, hogy itt mindenki megkapja magáét, Ő meg azt gondolja, hogy aki ott beszél, az utána kapja meg a magáét. <gül> azt kérdezem, öntöm, hogy a nyilvánvaló, hogy a FEV 9-16-os pontről szeretnék én önnel beszélgetni, de azt kérdezem, hogy még mielőtt én abban elvesznék, mert abban csak elveszni lehet ön a 843 ezer pontból, ami az előbb még csak 117 ezer volt, bármiről szeretné beszélni, mert fontosnak tartja, és tegnap volt róla szó a közgyűlésem. Most mondhatnék én is egy másikat is beszélnénk, arról 20 percet, de nem beszéljünk a 16-osról. Hmm. Nem tudom, valaki küldött nekem valami üzenetet, de abban az van, magamnak küldtem volna üzenetet. Azt mondja... Azt írja az illető, akinek elkérte a telefonszámát, hogy nem hívta ön vissza. Mert a kollégáknak kiadtam a... Jó, csak ő jelzi számomra, de. hogy... hogy... Beleértve, hogy köszönöm, ugyan... A meg fogom kérdezni, hogy hol tartanak a kollégák. Oké, okay, rendben, köszönöm. köszönöm. Egy pillanatra azt hittem, hogy magamnak adtam föl valami vibérű üzenetet, mert már semmi már sem se lehetetlen, de nem. Um, én tegnap nem mentem el a közgyűlésre, volt bennem, uh, nem tudtam eldönteni, a jó döntése vagy sem, és végül is takarítottam, aminek a lakásom látta az előnyét, bár az inkább a kárát. Nem tudom. Szóval mindegy. A dolognak az a lényege, hogy próbálok kronológiai sorrendet tartani, már ami az iratismertetést illeti. Ugye ebben először is ugye van egy február 13-ai előterjesztés, ami azzal kapcsolatos. Egy határozat tisztelt képviselőtestület, a Budapest Főváros 9. kerület, Ferencváros önkormányzatának képviselőtestülete január 25-én azt a határozatot hozta, hogy a 9. Kelet önkormányzat, amit a FEF 9 Ferencvárosi Vagyonkező és a egyedül részvényesen hozzájárul ahhoz, hogy a Ferpar 2000 Kft vel a Budapest felbontsa, és ebben a kapcsolatban négy pontot állapít meg. Um, Menjünk-e rajtuk végig? El, mi, mi, az a, mi az, amit ebből fontosnak talál? hiszen később kés, kés, ugye... Bárki <coughs> Ugy, négy pontot. Ugye gyakorlatilag arról beszélünk, hogy előbb kell egy elszámolás annak érdekében, hogy aztán később uh, ki írni a közbeszerzést, hogy, és aztán, hogy az, miután eredményes legyen, uh, zavartalanul folytatódhasson a Feresztvárosi parkolási rendszer mechanizmusnak a működtetése. Ugyan ezt többé-kevésbé jól láttam így van. És a, mivel a kölcsönös megegyezéssel történik a szerződés felbontás, ami előnyösebb, mint hogyha egyik vagy a másik fél bontaná föl, legalábbis hogyha mi bontottuk volna föl, akkor uh, sokkal többbe került volna, mint látható a mellékletekből, ezért ez egy jó döntés. Megint a Ferpar 2010 Kft-vel egyébként az önkormányzat részéről kitárgyal? A A kezelő. Valójában ez mennyire egy alkupozícióban lévő tárgyalás külön tekintettel arra, hogy nem minden eleme objektív, és valamiben van egy túlig. Hát ez behogatos kérdés. Minden eleme objektív, hiszen vagyon tárgyakról és szolgáltatás értékről beszélni. Én ezt ezek értem, mind, csak azt ezek kérdezem, hogy az összegeknek a megállapítása az mi alapján történik? amortizáció szakemberek fel, megbecsülik. Ugye arról van szó, hogy a, fel, a negyedik pont itt azt mondja, hogy a Ferpar 2010-ben tulajdonában áll a parkolási rendszer működtetéséhez szükséges technikai eszközök megrendelő által átvételre kerülnek, és ennek során az ellenértéket úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke nem haladhatja meg a és parkolás üzemeltetési tárgyú vállalkozási szerződésben megállapított havi szolgáltatási díj kétszeresét. Ezt már ugye múltkor is kérdeztem, hogy ez hogy jött létre, de nem állítanám, hogy pontosan megjegyeztem, hogy mit válasz túl volt. Azt, amit most is, hogyha mi bontottuk volna föl egy oldalon a szerződést, akkor ennyi járna neki. Ah, ez a szerződés szöveg. Ezt 2010 december, nem tudom, hanyadikán. 17-én írták alá ezt a szerződést, írt, írtuk alá, és ez a, ez a következménye, ha egy oldalon bontjuk föl a szerződést. Ha van közös megegyezés, akkor nyilván van esély arra, hogy ennél kevesebbe kerüljen a szerződés. Ugrándozom időben, de azt kérdezem Öntől, hogy tegnap ezen előterjesztés ügyében milyen döntés született? Elfogadta a határzott javaslatot az önkormányzat, ami úgy szól, egyszer olvasom csak föl a képviselőtestületet, Budapest főváros 9. ellet Ferencváros önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy ugyanez, aki elhangzott, mármint az önkormányzat, mint a FEF 9 Ferencvárosi Vagyonkezelő és értő egyedüli részvényese tervezetként elfogadja az előterjesztés egyes számú elékletét képező a Fair Park 2010 Kft-vel, aki ugye működteti megbízásunk, illetve a FEF 9 Vagyonkezelő megbízásából a parkolást ez az zárójában zárva a Budapest főváros és a megint az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi fizetőparkolahely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése tártban 2010. december 17-én megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást és felhatalmazza a Vörös Attila elnök a végleges megállapodás aláírására. Határidő felelős. Azt kérdezem öntől, hogy ezt mindenki elfogadta. Nem, nem, nem, nem. Tíz igen volt, és össze-vissza nem megtartózkodás. Most kettő, négy vagy nem tudom, három, három, nem tudom már a pontos arányt, akik tartózkodtak, illetve nem megtartózkodtak. Az egyes számú melléklet azzal foglalkozik, megállapodás, vállalkozási szerződés, közös megejezés útján történő megszüntetése tárgyában. A felek egybehangzóan rögzítik, hogy közöttük a megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján vállalkozási jött létre. Kettes pont, csak részleteket olvasok, a felek rögzítik, hogy lekívánják rövidíteni az első pontban itt vállalkozási szerződés alapú együttműködésük Ez ezért jelen megállapodás kötik meg egymással, hát ugye enélkül erre a megállapodásra nem is került volna sor. A harmadik A pontja hogy közös megjegyzés útján megszüntetik az első pontban itt vállalkozási szerződésüket, mégpedig aként, hogy a vállalkozási szerződés megszűnésének időpontja a megrendelő által a második pontban írtak szerint ugyan a lefolytatandó eljárás alapján, és így tovább, és így tovább. Az ügyben születette már döntés egyébként, hogy ezt a közbeszerzési eljárást ezt mikor fogják önök kezdeményezni, vagy az még nem született meg ennek az időpontja. Hát, mivel ebben a határozott javaslatban az elnök vezérgazgató a egyszemélyi felelős és február 28 a szerződés felbontásának a határideje, a melléklet, most nem tudom megmondani, hogy a kettes, hármas vagy a négyes számú melléklet, mert az nincs itt előttem, az a közbeszerzés menetrendjét is mutatja napra, hát órára nem, de napra pontosan. Uh, tehát az... Teljesen, tehát bárki elolvashatja, most is elolvashatjuk, hogyha nagyon muszáj, de nem szemült túlságosan izgalmas. Mármit mit? Hát a, a közbeszerzés menetrendje, vagy akár a szerződésnek minden sora. Tehát nyilvános, teljesen nyilvános, hollapon elérhető. Tehát. A harmadik B pontja az, hogy a felek rögzítik, hogy amennyiben jelen pont A alpontjában meghatározott időpont későbbi időpontban következne be az első pontban írt vállalkozási szerződés eredeti lejárati dátumához az képest, úgy az első pontban írt vállalkozási szerződés az eredeti lejárati időpontban megszűnik C. A felek nem megállapodnak abban, hogy a szolgáltató az első pontban írt vállalkozási szerződés megszűnésének időpontjai köteles a vállalkozási szerződésben írt kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni. Négyes pont, a megrendelő megkezdi a második pontban írt közbeszerzési eljárás megindításához szükséges előkészületeket, ugye erre kérdeztem, erről mondaná -e valamit itt az előkészületekről? Hát sok részletet nem tudok, van egy határidő, ameddig a közbeszerzést ki kell írni, ennek következtében le kell folytatni, hát sok izgalmas számomra ebben nincsen. Azt uh, sikerült, -e, hogy milyen. Megvan, megvan a menetrend, hát most uh, én azon nem kezdek el gondolkozni, hogy minden állomáson pontosan állam. ez igénybe kell -e venni bármilyen ügyvédi irodát? Persze. Kis, kis az elhangzott képviselői kérdésre a, a megbízott ügyvédi iroda neve, a magyar nemzet már írt is róla egy. Rokit, vagy nem tudom, minek hívja. Nekem azt nem sikerült elolvasnom még, melyik ügyvédi iroda kapott megbízást iroda. Ugye négyes, a megrendelő megkezdő a kettes pontban itt közbeszerzési eljárás megindításához szükséges előkészületeket. A szolgáltató tudatában van annak, hogy a nyertes ajánlattevőnek az újonnan kötentő szerződés szerint teljesítés érdekében előkészületeket kell tenni, így különösen a szükséges kiszervezett alavállalkozói rendszer kiépítése, a munkaerő munkaerőállomány feltöltése a kellő szoftveres és helyismeret elsajátítása, a szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy mindezt a jelenpontban itt együttműködés kötelezettsége jegyében elősegíti. Itt a szolgáltató, az, az kit jelöl. Hát aki jelenleg most a fairpark és hát a leendő nyertes cég. Cégek. Konzorcium. Hát, nem látok a jövőben, de tehát nem tudom, hogy ki fog jelentkezni a pályázaton ötös pont. Annak is a pontja. A vállalkozási szerződés Budapesten 2010. szeptember 13-án kert hármaszám módosításán a szerződésben meghatározott megrendelő tulajdonát képező parkolautomaták cseréjén felüli a forgalomtechnikai terv teljesítéséhez szükséges esetleges új berendezések beszerzés esetén az új parkoló automaták tulajdonjáról a megrendelőre nem száll át. Ezeket az automatákat a szolgáltató, a megrendelő ingyenes használatába adja a szerződés lejártáig. Ez mit fed? Nem tudom, hogy to tolmás, tolmáskodjak, tehát ez azt fedi, amit le van írva. Tehát nem, tehát nem tudom, hogy hogy értelmezzek magyar mondatokat ennél. Ez a, kinek a tulajdonban. Ez az mi? A, hát ezek a park, nem értetlenkedek csak a. Parkolóautomaták. Mind, mind az a parkoló automaták. Mindaz, ami a, a, a parkolási Vegyes. rendszer. Vegyes a kép, tehát különböző koróutomaták vannak, és van, ami már a önkormányzat tulajdonát képezés és vannak, amelyik még a a szolgáltató. Igen, mert ugye, ugye ezt részletezi aztán tovább a szöveg, mert ugye a szolgáltató dolog, össze, dolog összességként, azt se tudtam, hogy ilyen szó van, dolog összességként, ezennel eladja, a megrendelő pedig dolog összességként megvásárolja a jelen megállapodás egyes számú mellékletében felsorolt új parkolóautomatákat, a felek az adásvételtárgyát képező parkolóautomaták vételárát 46800 forint plusz áfa összegzi. Mind, mit mondtam? Hát ezer volt a vége. 46 hát ez millió... 8, igen, az úgy nagyon olcsó lenne. 46 millió 800 ezer forint plusz áfa összegben határozza meg. A szolgáltató dolog összesként ezennel eladja, a megrendelő pedig dolog összességként megvásárolja, de a szolgáltató az valójában itt most kicsoda? Az, aki felmondja a szerződést? Igen. A megrendelő pedig a vagyonkezelő aki ugye a 100%-os akinek 100%-os tulajdona tulajdonosa vagyunk mi az önkormányzat. Akkor visszatérve még mindig az előző mondathoz, ennek a tudatában, hogy a szolgáltató tudatában van annak, hogy a nyertes ajánlattevőnek az újonnan kötendő szerződés szerinti teljesítése érdekében előkészületeket kell tennie, így különösen a szükséges kiszervezett alvállalkozói rendszer kiépítés, a munkárólmány feltöltése, a kellő szoftveres és helyismeret elsajátítása, a szolgáltató kötelezettséget vál arra, hogy mindezt a jelen pontban itt együttműködési kötelezettsége jegyében elősegíti, ez valójában semmi másról nem szól, mint az ad átadás-átvételről. Így van, jól látja? Hát ön jogász végzett, még az sem. Tehát én mindig tolmácsokat kérek. Tehát én rossz tolmács leszek ilyen ügyekben, mert én is tolmács vagyok. Az a kérdés, hogy a szolgáltatónak ezzel miért kell tudatában lennie, amikor egyébként ez egyébként is kötelezettsége? Lehet, hogy, ne. Lehet, hogy egyébként nem. Hát igen, de az egy meglehetősen furcsa helyzet. Hát azért a, a, a kérdés ugye az, hogy egyébként a szolgáltatónak kötelezettsége az új partnereket betanítani valamire, miközben ő már egyébként nem lesz szolgáltató, ez egy érdekes humanitárius kérdés. Hát az lehetne, hogyha nem látnánk ennek a bonyolultságát már, mint adott esetben egy partner. De hát ez nagyon egyszerű, mert ugye ez, a, ez most kimondja, hogy neki ezt akkor is meg kell tennie, hogyha egyébként nem szeretné. Tehát neki ezt a, ezt a betanítást meg kell tennie. Hát most jobb hasonlat nem jut eszembe, hát most új szolgálati sofőr jön, eddig Jaguárt vezetett, most Trabantot kell vezetni, akkor meg kell tanítani a Trabant vezetésére. A Jaguártal a hasonlatok nem... a végén még magára nézve terhelő adatot mond, úgyhogy ilyeneket inkább nem. Oda, ne... szuper. Rendben van. Autó. Nem a Jaguár és a Trabanttal, hanem önmagában a Báltással. Hát nem, nem jutott joghoz. Aki rendben van most az ügyvédje voltam. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az adásvétel a képező a parkolautomatákat a megrendelő részére történő birtokba adásig harmadik személynek nem idegeníti el, nem e meg. de az lenne még szép, az tök jó lenne. Eladnák a maguk parkolautomatáit, jönne az új cég, és nincs neki automatája, az hiányzik még Ferencvárosnak. Hát lehet, hogy aki ezt írta, az látott már ilyen. Van. Látod már Karon parkolautomatát. A felek az adásvétel tárgyát képező tárgyi eszközök vételárát összesen 26.213.000 összegben határozzák meg. Ez ugye a fölött ami egyébként a 46.800.000-et illeti. Ez mi? Milyen tárgyi eszközök vannak itt, ha egyébként erről önnek van halvány segíthet a fogalma? Hát... Gondolom a parkolás működtetéséhez, ellenőrzéséhez szükséges egyéb eszközök, úgyis, mint ami a parkolóőröknél látható, ilyen PDA eszköznek, hogy annak lehet, hogy még szebb neve van, tehát azok az ellenőr, akármik, aztán a Mikulás csomagok kiállítása, előállítása, stb egyéb eszközök, de ennyire részletesen én sem tudom, hogy mivel jár még egy parkolás. Tehát nem is én is így vagyok, még... vagyok okos, itt van előttem ez a rengeteg papír. Ma reggel egyébként is otthonról eljöttem, akkor arra gondoltam, hogy van nyolc téma a civilapályámból, ma beszélet még a Filipovval, a Navracsicsan, az ugye tíz, a Karácsonyal, a Bácskaival, a 12. Dobrev, hogy én ebből a 13 témából, de konkrétan reggel ezt úgy éltem meg, hogy én ebből le tudnék-e vizsgázni. Ja. És Jó, hát... hát ha szólt volna, hogy, hogy ennek nézek utána, akkor, akkor most föl tudnám sorolni, hogy mi minden. Tehát, de még ezt se Fogalmam nincs, hogy ez most 13 anyagi jav, vagy csak, vagy 123, nem tudom. Mehetünk tovább. Azt mondja, c. pont, hogy. A felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban írt vételár megfizetésével az adásvételtárgyát képezők parkolóautomaták, ilyen olyan melléklet, tulajdonjoga a megrendelőre száll, és a szolgáltató köteles az adásvételtárgyát képezők parkolóautomatákat, valamint egyéb tárgyi eszközöket legkésőbb a vételár szolgáltatói bankszámlán történt Jóvel, isenek napját követő második munkan a, a, a, a, Igen átadni, és a késedelem minden megkezdett napja után 73 ezer forint kötbért kell fizetni. Gondolom, hogy ez, ezek, ezek, ezek mind olyan pontok, amiben egyébként megrendelő szolgáltató már egyébként megegyeztek. Bizonyosan igen. Remélem. Hatos pont. Felek megállapodnak, hogy a szolgáltató által a 2016. éven parkolózóna bővítése során összközött értéknövelő forgalomtechnikai beruházások értékét összesen mintegy 28.500.000 forintban határozzák meg a hármas számú mellékletben szereplő mérnöki szakvélemény alapján. úgy itt kiderül, hogy az értéknélvelő forgalomtechnikai berendezés, beruházások, azok táblázások és festések, ezeknek az értéke 28 millió 500 ezer forint. Ezeket az összegeket, ezeket milyen szakvélemények alapján sikerült megállapítani? Mint hallottuk is, mérnöki szakvélemény alapján. És aztán itt van egy 29 pontos um, a terv azzal kapcsolatban, hogy a Budapest főváros 9 kelet Ferencváros önkormányzatának tulajdonában lévő fizető fizetőparkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése közbeszerzési eljárásnak mi lesz majd a menetrendje február 28 tól egészen május 22-ig. Igen, ez az a bizonyos tevékenység lista, most már megtaláltam, csak itt van nekem is. Innen Től kezdve gyakorlatilag hétről hétre re fogjuk tudni követni, ma 18-16-a van, tehát a következő esemény az 28-á lesz, de onnantól kezdve szinte minden héten lesz valami, a jövő héten nélkülözni leszünk, ezt kénytelenek, de szerintem ezt mindenki el fogja viselni. Végül van egy összegzés is mindezzel kapcsolatban. Belét vagy még meg annyi táblázat van, amelynek ismertetésétől eltekintenék, mert szerintem ezt ember nem követi rajtunk kívül, és mi is csak igen nehezen. Ugye az előzményeket úgy határozzal meg ez az összefoglaló, a FEV 9 Városi Vagyonkezelés és Városfejlesztő ZRT megbízásából a cégünk a Triout KFT készíti Budapest 9. keretében a 2016. negyedik negyedévében kivitelezésre kellő több mint háramezer a parkolóhelynek és ezekhez tartozó fizető automaták telepítésének független tervezői költségbetülését. A kindulási adatokban azt állapítja meg, hogy a megküldött adatokban pontos kiírás szerepelt a táblákra és a fizető parkolóautóban elhelyezkedésre vonatkozóan nem szerepelt azonban adat. <coughs> a felfestésekre vonatkozóan, illetve kikötés volt, hogy a parkolóautomaták ára ne szerepeljen a költségbecslésben. A táblák mennyiségét pontosan be tudták költségelni a konszignáció alapján a felfestések vonatkozóan a fővárosi szokások ismeretében. A parkolóautomaták ára az miért ne szerepeljen a költségbecslésben? mert ha jól tudom már pedig ezt jól tudom az új szolgáltatónak azt át kell venni és vissza kell adnia az árát a hármas pont az elmúlt 4-5 évben 40-50% os drágulás történt. A kivitelezési díjban a munkademénnek függvényében a kölcségebetlési normák jelentősen nem különböztetnek meg árakat, az elvégzendő munka volumenének függvényében pedig a kivitelezési gyakorlatban jelentős különbség lehet a kis és nagy volumenű munka árazásában, összegzésben pedig azt mondja, látni kell, hogy a tervező által becsült költségek csupán iránymutatásra alkalmasak, a munka volumenének függvényében is jelentős eltérések mutatkozhatnak. A munka valós költségét a kivitelezői vállás határozza a tervezői és a munkaköltségének nagyságrendjét jó pontossága határozza meg. Amivel kapcsolatban feljelentés született az úgynevezett lista, önáltal nem ismert lista ügyében, abban semmilyen hivatalos irat nem érkezett még. Hát a feljelentés, mindegy, ha hát erről se nem feltétlenül foglalkozik listával. Én nem, nem, azt kérdezem, persze, hogy a, a és ügyében olyan. nincsen semmi olyan releváns esemény, amiről ön itt a nagy nyilvánosságnak be tudna számolni? Nincsen. Se egy nyomozás elrendelése, se egy nyomozás megtagadása, ilyen nem került sor. Rövid volt de az, de az hogy nem, nem, Hát mennek a tanuki hallgatások, ennyit sem elmondhatok. Nagyon szépen egy köszönöm. Jőz erővel, ha ez valakinek Köszönöm a rendelkezésre állást. Mondanám, hogy innen folytatjuk, de akkor nem tudom egész pontosan meghatározni, hogy honnan, de egy együttműködés az abból áll, hogy hétfőn. A 7 szerződésnek vége van, mármint a parkolási szerződésnek, tehát azt nem tudjuk tovább olvasni. Köszönöm szépen. Van-e bármi, amit ettől teljesen függetlenül ön szeretne itt a nagy nyilvánossággal megosztani? Nincsen, köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Viszont hallásra. Nincsen, hallásra. Önök bácska János hallották Ferenc polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta Most szusszanok egyet Teljes. Jó reggelt, lett lett? Igen. Dobréktár a vonalban. Uh, én készültem, tehát itt van a jegyban megindította a piacfelügyeleti eljárást az Altus ellen, de ott van bennem a kisördög, hogy nem azért, hogy húzzam halassza, mert semmi se főződik ehhez, <gül> Mondtam, hanem, hogy szívesen hogy, beszélek róla, igen. Hanem, hogy én bennem többé-kevésbé ott van az a kép, amiért én elkértem önt saját magától, hogy beszélgessünk, és az felébe harmadába teljesült, de Isten igazából talán, ha egyszer volt olyan, mint amilyennek én annak idején elkezdtem, és ez nyilvánvalóan nem az hibája, mert ugye én azért hívtam önt meg hogy beszélgessünk, és nem arról, hogy, hogy különböző konkrét közéleti jelenségek kapcsán elszámoltassam. Tehát e, ugye a beszélgetéseknek egy része az teljes mértékben kötött, tehát ha az ember végül is kihúzza a tanácsköztársaságot a, a vizsgán, akkor elkezdhet beszélgetni a tanárral a reggeliről, de azért nagy valószínűség a tanár előbb-utóbb azért felhívja a szíves figyelmét a másiknak, hogy valamit a Tácöztársaságról is beszélni kéne. De ugye ilyen kötelezettségünk nekünk nincs, és azért nagyon sok olyan beszélgetés van. Hála jó Istennek az én repertoáromban, ahol miközben van velem szemben egy elvárás, hogy beszélgessek egyfolytában az Elios ügyről, miközben maga a hallgatóim és az Elios ügyről semmit nem tudnak. Csak abban reménykednek, hogy az Elios ügy kapcsán valakinek ki lehet tekerni a nyakát, de. Ebbe valójában bele is vannak már úgy pistulva, mert ha én őket ezügyben kikérdezném, akkor valami zömükben azért ilyen sötét, homály lenne, miközben én értékelném, meg érezném, hogy mit akarnak, vagy nem értékelném. És a Navracsicsap például ma reggel uh, szám, tehát itt volt előttem 25 oldal, amit kinyomtattam arról, hogy mi mindennel foglalkozott az Európa bizo Európai Bizottság, de aztán mégis másra terülődött a beszélgetés. Alapvetően, tehát tudunk beszélgetni az az és elfogványszer oda jutni talán. De ha azt kérdezem öntől, hogy ami önt, mondjuk az elmúlt héten, alapvetően zavarta, és akkor elmondok egy példát, ami, ami jelentkezett a Navracisnál a való beszélgetésben, és az nem példa, csak akkor legalább tudja, hogy miről beszélek. Én azt kérdeztem a navracis hogy hogy sokat utazik, elhagyott egy könyvet, kérdeztem, hogy más is elszokott-e hagyni a repülőtti gépen, és akkor valahogy szóba került az, hogy ő nem szokott csomagot feladni, így aztán az ő csomagját megdésválni se lehet, de amikor egy nagy légitársasága legutóbb elutazott akkor Uh, tehát egyik oldal ott volt Magyarországon ezzel a zöld szörnyeteggel tök körbeteket izé, hogy azt ne lehessen megdésmálni a, a rakodóknak. Másfél pedig ő elmesélte azt, hogy nem zárta be a bőröngyét, mert nem talált benne semmi olyan értékeset, amire egyébként nagyon vigyázni kellett volna, és akkor sánkályban kicsomagolta a bőröngyét, akkor a Légi találta meg az ajándékát, amiben egy lakat volt, mondta, hogy ők nem találtak rajta a lakatot, és gondolták, hogy meg, megajándékozzák ezzel az utast. És én azt kérdezem öntől, hogy, az elmúlt héten mi olyan volt, ami ön zavarta, és amiről azt gondolta, hogy milyen jó lenne, hogyha ez megváltozna, és most nem arról beszélgetünk, hogy a lakásban, porban, mert az takarítással meg lehet oldani, de a szóátvit értelmében egy országban is meg lehet oldani, de mégsem arról beszélgetünk, hogy Elios, meg nem arról beszélgetünk, hogy iszé. Hát biztos, hogy egyéniség és beállítottság kérdése is, hogy hogy ki, min bosszankodik, és mi az, ami, ami zavarja. Én, én én nem igazán szoktam bosszankodni ilyen napi ügyeken. Tehát, ha én állok a dugóba, és, és, és az Istenek nem megy valaki, vagy nem engednek be a sorba, én, én ezeken nem nagyon tudom magamat bosszantani. Tehát, hogy... És nem azért, mintha hogy a hú, de nagyon jótét lélek lennék, hanem, hanem egyszerűen nem éri el a zinger küszöből, mi az inger A, a és másképp megfogalmazni. Ö, most úgy éreztem a szavaiból, hogy, hogy, hogy ne beszéljünk uh, túl emelkedett uh, dolgokról. Bármilyen, nem, bármiről, és, nem, bármiről. Engem nagyon zavar az, amikor emberekkel nem lehet uh, ügyekről beszélni, és most nem arról, hogy... Uh, hogy hogyan kell feltétlen a rántást kavarni, hanem, ö, hanem nem lehet beszélni olyan közös ügyekről, ami minket összeköt. És okay. most mondom, nem a barátik eszögetésekről. vegyünk egy példát. Me, me, ö, egy példát. Hát, közéleti lesz megint a példa, úgyhogy ne haragudjon. Hajrá. de ö, Éppen a, az elmúlt ö, héten volt egy nagyon jó interjú. Hirtelen kellene mondanom a nevét, ö, aki egy fiatal ember, aki az egészségbiztosításnál is dolgozott, és most egészségügyi kérdésekről beszélés, de rendkívül uh, izgalmas uh, uh, interjú arról, hogy az egészségügynek milyen problémái vannak. Egészen odáig, tehát nem az egészségügy maga, hogy a házi orvosból nem csak azért van kevés uh, bizonyos területeken és falvakban, mert hogy alulfinanszírozottak, és uh, ezért nehéz ennyi pénzért orvos találni, mert hogyha még ezt megoldanánk, akkor is aki oda költözik, az végig gondolja, hogy hol szeretne lakni, milyen iskolába fognak járni a gyerekei, milyen utak vezetnek oda. Tehát ez egész egy ilyen sokkal komplexebb és bonyolultabb kérdés, mint hogy most akkor mennyi pénzt adunk az egészségügynek. És amikor azt tapasztalom, hogy, hogy egyébként mindenkit érintő, fontos ügyekről elfelejtettünk normálisan beszélgetni, engem az bosszant. Én olyan rossz néztem végig, még annó pár hónappal ezelőtt a német választási kampányt, mert azt láttam, hogy fontos dolgokról beszélgetnek egymással, és néha kiabálva, néha vitatkozzat. ez nem azt jelenti, hogy, hogy akkor ez sokkal csöndesebb, meg kulturáltabb, meg unalmas emberek párbeszéde, de olyan ügyekről volt szó, amik fontosak. És olyan érzésem van, hogy, hogy mi magyarok elfelejtettük ezt már csak azért is, hogy amikor én magával beszélgetek, nem is ott bújtál a kis ördög, hogy hogyha nagyon elemzőként ö, belemegyek egy-egy problémába, legyen az egészségügy oktatás, vagy akár most az Elios ügy kapcsán az Európai Unió támogatási rendszere, akkor fogok-e mondani olyan mondatot, ö, amit abban, ha kiragadnak a szövegkörnyezetből, akkor, akkor, akkor ellenem lesz fordítható. És ez a fajta félelem a közbeszédben, ez gyakorlatilag azt látom, hogy blokkolja. Az embereket, és blokkolja a, a normális beszélgetést is, aminek, ami nem kellene, hogy így legyen, és ez most nem feltétlenül a politikusok hibája csak. Ez, ebben szerintem benne, van a, benne vannak az újságírók is, benne vannak az olvasók is, hát hogy úgy tettük, hogy mi mindannyian. Hogy jött ez létre? Hát ez egy jó kérdés, és, és akkor itt természetesen ismét ugyanabba a csapdába fogunk belesni, hogy van, aki szerint A a hibás, van, aki szerint pedig B a hibás. Nehezen tudok erre magának válaszolni, és nem tudom, mert, mert, mert nincsenek e tekintetben ilyen típusú emlékeim, hogy, hogy a 90-es években. De talán igen, talán, talán, talán izkalmasabb viták folytak, talán volt... Voltak egészségügyi koncepciók, amiről, de még, még akár, ha bele. Ha, ha akkor még akár 2000 es években is, hát voltak egészségügyi koncepciók, amiről vérig menő vitákat lehetett folytatni. Egy biztosító, több biztosító, állami finanszírozó, területi alapon megosztott. Mondok erre ennek egy konkrét példát, csak hogy világos legyen, hogy én jól értem, -e vagy sem. Ugye. Abba az ember azért Magyarországon előbb-utóbb belefáradt, hogy állandóan nagy horderejű dolgoknak a reformjáról van szó, miközben az ember azt gondolja, hogy van egy normális életmenet, azért ez az nem lehet egy ország, ahol semmi sem működik, mert állandóan mindent meg kell reformálni. Maga példa az azzal kapcsolatos, hogy én valamikor a 2000-es évek legelején, még a megyesi kormány idején együttműködtem az állami autópálya kezelővel, amely egyáltalán nem volt annyira unalmas, mint amennyire unalmasnak az ember hihette volna, mert hogy ott volt felhatalmazás a részét a szövővőnek részét ismertem a mindenkori vezérigazgatókat, akik elmondták azt, hogy mi minden foglalkoztatja őket, aztán egy, egy rövid ideig ugye a Nemzeti Autópályát, tehát aki épített és aki karban tartotta, az egy személy volt, a Bodnár Zoli, lehetett vele koncepcionális dolgokról beszélni, de ott például volt egy vezérigazgató és aki rend Egyszeresen elmondta, hogy mekkora összeget szánnak a készülő vagy az elkészült autópályák fenntartására, és hogy ez mennyire megterhelje a költséget, de ezt nem lehet megspórolni, mert egyébként az autópályák állaga a használat okán romlik. És én aztán elvesztettem részint az állami autópályak kezelőt, mint partner, de már az utolsó periódusban azt lehetett tapasztalni, hogy az a pénz, ami nekik szükséges lett volna ahhoz, hogy azon a módon tartsák karban az utakat, amilyen módon azoknak a színvonalát azon a színvonalon lehet fenntartani, mintha új lenne természetesen, nem újként, hanem hogy az amortizációs összegnek megfelelő összeget megkapták, és megkaptak mindazt annak érdekében, hogy ne toldozni, foldozni kelljen, hanem hogy az egész meg tudja tartani azt a képességét, mint ami az elején volt, nagyobb sakaszokat újítottak fel nyáron, vagy olyan időszakokban, amikor forgalomtechnikailag ez megoldható volt, és aztán szép lassan, egyre kevesebb szó esett erről, és lehetett tapasztalni azt, hogy a nagyobb autópályák hogyan használódnak el. Én valójában azt a gondoskodó államot keresem, amely ezeket a folyamatokat, autópálya, egészségügy, oktatás, mindent, tehát most hadd ne kelljen mert ez annál sokkal több sem, mint az ember egy ilyen tudna kezdeni, ezt a gondoskodó szerepét betölti, és azt nem értem, hogy ez miért nincsen meg, és miért kell állandóan ezügyben kitalálni a spanyol viaszt, amit egyébként nem lehet kitalálni, mert ez ezen a módon nem működik. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Azt hiszem igen. hogy <gül> válaszolok, majd kiderül, hogy, hogy, hogy jól értettem. Csak mondok egy másik példát. Voltam egy nagyon híres írónál, akinek elhanyagolt volt a lakása, és hogy ott volt bennem a kisördög, hogy megkérdezem tőle, hogy miért nem festett, független attól, hogy annyi könyv volt ott, hogy adnak a lakásnak a kivitelet. Tehát az, hogy kivigyeljék, visszavigyék, azért borzasztó megú lehetett, aztán kiderült, hogy az illető beteg. Tehát van olyan szituáció, amikor az egészre van egy olyan válasz, hogy az ember maga is elszégyeli magát. De itt nem ö... mindig ilyen betegségekről van szó, vagy más jellegű betegségekről van szó. Igen. Ö... Hát én, én egyébként nem annyira szeretem a gondoskodó állam kifejezést. Akkor mert lehet, gond... hogy ez egy rossz szó, csak, de, de érti, hogy miről beszél? Értem, hogy mi, csak, ö, csak, ha, ha elmondhatom, hogy miért nem, Figyelj! akkor szerintem le is lehet érteni, hogy mi a, mi a bajom a vita hiányával. A gondoskodó állam az az államot olyannak állítja be, ami, ö, ami, ami elszakad az emberektől, ami valaki más vagyunk, én, mi én, én, én, én a gondoskodó Igen. államot úgy, felt, úgy, úgy fogalmaztam meg, mint ami ellátja az alapvető feladatait, és ezáltal nem jön létre benne olyan hiány, amit állandóan meg kell oldani. Igen. Szóval amikor arról beszélünk, hogy, hogy valami gond van az országban, legyen az akár az autópálya finanszírozás, de legyen az egészségügy vagy az Igen. oktatás, akkor nem arról szól a történet, vagy nem arról kellene, hogy szóljon a történet hogy van, a, van az állam, aminek van, nem tudom, én oktatás témájában van három vagy négy felsővezetője, vezetője, pártucat középvezetője, hanem az oktatás az az, az az iskola igazgatókból, a tanárokból, meg a szülői munkaközösségekből, áll nem csak az államból. Minden olyan alkalommal, amikor azt várjuk, hogy majd az állam megold egy problémát, akkor, akkor általában ez nem fog működni, és még a korábbi beszélgetéseinkben szó volt arról, hogy miért nem hiszek a szakértői kormányban, és miért a politikai kormányzásban hiszek. Hogy például az oktatás területén is arról szól a történet, hogy van -e egy olyan koncepcióm, ami, ami, ami, ami szerintem jobb az országnak, jobb az oktatásnak, de a lényege az az, hogy egyébként ebbe bele lehet-e vonni sok ezer, Euh, résztvevőjét egy adott rendszernek, legyen ez az oktatás vagy az egészségügyi rendszer, akik hogy lehet, tényleg azt úgy fejeztem gondolják. Ki magam, én a gondoskodó államot nem abban az értelemben használtam, hogy szoknak A gondoskodó állam az én elképzelésemben lehetővé hagyja, lehetővé Igen, tersz, Azt na, is, hogy piaci folyamatok érvényesüljenek benne. És, és akkor itt ez a lehetővé hagyja, ez a legfontosabb része, hogy, hogy meg tudja -e szervezni, illetve tudja -e hagyni azt, hogy egyébként az a az a potenciál, ami benne van ott az emberekben, az valamilyen módon. Jó csak azt állulja, hogy miért van Magyarországon az, hogy az ember állandóan azt érzi, vagy legalábbis én állandóan azt érzem, hogy valami nem működik, holott, holott azért csak mennek a villamosok, meg kinyitnak az üzletek, és lehet benne árukat kapni, de állandóan az ember azt érzi, mintha egyébként a Pitagorasz tétvét, állandóan nagy horderei dolgokat kell megoldani, mintha itt valami alapvetően nem lenne rendben, hol ilyen kormányzás alatt, hol olyan kormányzás alatt? Szerintem nagyon sok minden nincsen rendben, de, az, de az a, inkább az a probléma, hogy erre, hogy erre nem úgy tekintünk, mint egy megoldandó feladatra, amit aztán közösen megoldunk, és közben nagyokat vitatkozunk, és kitaláljuk, hogy merre menjen tovább, hanem, hanem, hanem nem is tudom, egy ilyen, egy ilyen átlatulhatatlan sorskérdés, és, és, és, és, és ilyen cselekvést bénító eh, kiabálásba is várható. Mi az, is is mi az a oka ennek? A hat, erre én egy példátok. Most legyen forró a példa, mert, mert, mert a menekült helyzetről van szó. Figyelek. Németország, ami ugye a menekült válságnak az egyik célországa, és kifejezetten komoly dilemmákat okoz nekik. Az integráció komoly dilemát okoz az, hogy eldöntsék az idegerendészeti hivatallal, hogy ki az, akit be kell fogadni, ki az, akit nem kell befogadni, és itt nem pár száz vagy pár ezer emberről van szó, hanem tényleg sok százezer emberről. És amikor nézem, és bocsánat, hogy mindig a német példát hozom föl, de amikor nézem a német, akár kereskedelmi, akár közszolgálati műsorokat, akkor azt látom, hogy, hogy erről úgy beszélnek, mint egy problémáról. Hogy igen, volt, amikor rossz választattunk rá. Például a török vendégmunkásoknál nem fordítottunk arra figyelmet, hogy német nyelvoktatás, oktatás, hogy, hogy integrációs programok, stb. stb. Tanultunk ebből a hibából, most másképp fogjuk csinálni. Igen, hibáztunk akkor, amikor nem erősítettük meg az idegenrendészeti hivatalt, azért nem tudtuk elég gyorsan eldönteni ki az, aki jogosult, menekül státusza, és ki az, akit nem, hanem ki kell utasítani az országból. De ezek mind úgy jelentek meg, mint egy megoldandó problémák. A Német Közszolgálat és kereskedelmi tévében maga nem lát pánikoló embereket, akik, akik, akik egymást hibáztatva üvöltöznek, vagy plakátkampányt csinálnak egy, egy egyébként nagyon súlyos problémából, hanem azt látja, hogy ott ülnek különböző pártokból, más-más megoldási javaslatokkal egyébként, de egy problémáról beszélgetnek, amit meg kell oldani. Tehát én szerintem Magyarországon is az ugye túlnyomó többsége, és most tekintsük el ettől az alapvető egyébként mély ideológiai különbségről, ami szerintem most persze a Fidesz megkülönbözteti a többiektől, de alapvetően, amikor a amikor az ország vagy a kormányzás dolgairól van szó, azok olyan feladatok és problémák, amelyeket egész egyszerűen meg kellene oldani, és akkor maga sem úgy érezni, hogy Jézusom semmi nem működik, hanem maga is úgy érezni, hogy szerintem ez itt jól működik, ott rosszul működik, szerintem ezen itt meg itt kellene javítani, és akkor onnantól kezdve tökéletesen ö, ö, mehetne normális menetrendben a dolog. Az, hogy elégedetlenek vagyunk egy rendszer működésével, az nem baj, hát ez, ez, ez része a, a lényünknek. Épp az egészségügyi rendszerek felmérésében, hogy ki mennyire elégedett volt egy ilyen tanulmány, talán az OECD csinálta, ahol döbbenetesen lehetett tapasztalni, hogy a fejlett egészségügyjel rendelkező országokban alacsonyabb volt az egészségügyi ellátásra való elégedetlenség, mint mondjuk Indiában. Mert hát ez ugye mindig várakozás függő, hogy mi az, amit elvárok az egészségügytel, nem szoktam hozzá, ha nem kaptam jobb szolgáltatást, akkor akkor nem is tudom, hogy mi hiányzik. Ahogy kapom a jobb és jobb szolgáltatást, de jobban tudom, hogy mi az, ami még javulhatna, még hiányozhatna. Ezzel nem lenne semmi baj, ha visszakapnánk azt a képességünket, hogy, hogy ezekről mint problémákról beszéljünk, és ne úgy, mint, mint hát én jelzőcsatokra talán sorskérdésekbe, az is, mert van, akinek az életébe kerül. Szóval ne, ne, ne úgy beszélünk, Igen, róla, mint én, olyan Én, én eltávali, olyan egyetértek, de én ennek az esélyét nem láttam. Miközben én is azt gondolom, hogy ezt másféleképpen nem lehetne. Most abból adódóan, hogy ez így megy, ennek következtében egy ilyen tarbéla hangulat uralkodj el a közéletet. Ez a jó hasonlat, igen. Valami ilyesmit kerestem, mint amit most önnek felállt. De ez az, ez az önsorsrontásnak a, a tipikus esető. Én, én ennél optimistább vagyok. Én ennél optimistább vagyok egyrészt azért, mert eh, ahogy mondtam magának, vannak emlékeim a 2000-es évekről, ahol lehetett eh, még, még, még vitákat folytatni, ha úgy teszik szakmázni, akár a nyilvánosság előtt, és akár izgalmas módon úgy olyanokat is érdekeljen, akik adott szakmában nincsenek e, otthon. Én szerintem, szerintem a magyar ember e tekintetben nem rosszabb, mint a lengyel vagy a szlovák vagy akár a bolgár. nem volna föl bolgár példákat is egyébként éppen. Talán egy évvel ezelőtt voltam Bulgáriában egy reggeli műsorban, az adatvédelmi törvényről vitatkoztak egy közszolgálati műsorban, és fejhangon, meg hangosan, ahogy egy bolgárnak illik vitatkoznia, de a törvényről magáról, hogy ez miért jó, miért rossz, és, és, és nagyon imponált, és nagyon hiányoltam. Csak hogy ne mindig németekkel például, hogy értem, de, de, de... de nem vagyunk mi a ennél. Meg lehet ezt csinálni. Szerintem le kell bontani azokat a gátakat, amik ezt akadályozzák. Egyébként a média szabadság az biztos, hogy egy, egy, egy, egy kulcskérdés abban, hogy az ember visszakapja a... a a vitaszabadságát is. Igen, de a vitaszabadság az Isten igazából akkor bír jelentőséggel, amikor a vitapartnereknek a szemlélet módjában valami olyasmi van, amiért érdemes őket meghallgatni. Vagy amiért érdemes egy vitában részt venni. És szerintem az emberek döntő többségének a szemléletmódjában van olyan, amit érdemes hallgatni, és érdemes észrevenni. És Igen, de az mondom, egy a... nagyon fontos kérdés, hogy az a vita, ami zajlik, az mennyire egy zárt rendszeren belül van, amely egyébként Igen. eleve feltételezi azt, hogy vannak olyan motivumok, amelyeket nem lehet változtatni, és abban a pillanatban a vitának a vita jellege másodpercek alatt partikulárissá válik, miközben a felek maguk is elszégyelnék magukat, ha ezzel szembesülnének, de hát azt mondanák, hogy hát uram, hölgyem, hölgyem, uram, ön is tudja, hogy ezek a, per, a perenfeltételek. De például, hogyha van egy szabad sajtó, és tudom, hogy a vitapartnerem véleménye az ugyanannyi időben és ugyanannyi emberhez fog eljut, mint az én véleményem, akkor százszor is végig gondolom azt, hogy, hogy hülyességeket és butaságokat beszéljek. Ha egy szabad sajtó lenne Magyarországon, és, és ugyanolyan mennyiségben és minőségben jutnál az emberekhez az a, nem tudom én például az egészségügyi rendszerrel, mit terveznek az ellenzéki pártok, vagy az oktatási rendszerrel, mint a stopsoros agymenés, és ebből ugyanannyit hallgathatnának az emberek, akkor egy idő után én azt hiszem, hogy a Fidesz is végig gondolná egy új isztaművészetet. Ja, de az, is az a maradék szabadságtó, ami var, beszélnem. az is. Én, tehát hogy mondjam, én nem érzékelem azt, hogy ez a szabad sajtó, ami egyébként a nagy konglomerátumokat tekintve is valamelyek szabad, az önkorlátozásuk, az végtelen nagyságú. Tehát, de én, mert, én, én, mert, én mert azt ez nem, nem érzem, egy, nem hogy behozd azt a világot, amiről egyébként érdemes beszélni, hanem magának, annak a rendszernek a kritikája megy, amiben eleve megegyeznek abban, hogy a peremfeltételek adottak, így aztán maga a vita nem tud túljutni azon. Tehát csak, hogy világosan érthető legyek. És az, a példa az nem ö, ö, politikai pártokra vonatkozik. Ö, és amit szeretném, hogyha a mi kettünk beszélgetésében is megjelenne. Karácsony Gergeit én ezer éve ismerem, nem volt még miniszterelnök jelölt, és nem volt zugló polgármester sem. Ö, és van egy együttműködés a műsornak, Zuglóval, amit én még a papság idején áll, hoztam létre, míg az, az, akkor az a rádió számára ö, volt, most másféleképpen működik. És ugye ez alapvetően zuglóval kapcsolatos. De hát ugye a karácsony most kilépett egy másik mezőre, így aztán időnként nagy politikáról beszélünk, de azért én mindig nagyon figyelek arra, hogy a teljesítési igazolásban fel mutatni azokat a témákat, amelyek nem mutatnak túl zuglón, független attól, hogy a nép egyébként milyen mértékben kíváncsi rá. Mert hogy erről szólt a megállapodás. Igen. És a múlt héten, ugye a beszélgetésünkben egyszer csak megrázta magát a karácsony, és azt érzékeltette, hogy ő szeretne arról beszélni, hogy miről lesz majd szó az MSZP kongresszusán, ahol ő egyébként azt fogja előadni, hogy ő milyen Magyarországot szeretne látni, ahol a robottechnika kérdései jönnek elő, mert hogy a világ egészen máshol tart mint amiről mi beszélgettünk és egy szárnyaló fantáziájú lehetséges, hogy a realitás érzékét teljesen egyébként nem sútbadobó fiatal embert lehetett hallani aki nem MSP színekben, hanem Karácsony Gergely színekben beszélt egy országról, ennek ő azt szeretné látni, ahhoz képest, mint amilyen de abban, hogy milyen abból nem is volt szó, hanem hogy ő milyennek szeretné ezt megálmodni és aztán levitte a hangsúlyt és visszatértünk a reáliákhoz, vagy akkor nem tértünk vissza Ez az amit szeretnék az önnel folytatott beszélgetésben is tettenérni, amikor meglátom azt, amiben ön ezt a világot, mert hogy, mert hogy önnek egyébként számtalan alkalommal volt ehhez ö, ö, mersze, és volt erről elképzelése, és nem egyfolytában azt nézzük, hogy ezt az órát, amit itt van előttünk, hogy lehet megreparálni, hanem én azt mondja a fiala, ez megreparálhatatlan, kell venni egy másikat. Hát... Órából nem kell mehetni másikat, mert megreparálható. Tehát ez megint, ö, ö, amikor én elképzelem magamban, hogy milyen világot szeretnék, akkor, akkor azért hoztam elő magának ezt a vitatkozás kérdést, és persze beszélhetnék arról, hogy mit szeretném, hogy tanuljanak a gyerekeink az iskolába, vagy, vagy, vagy milyen munkahelyeik legyenek, vagy pedig az energiát honnan nyernénk, de de van egy, egy, egy alapvető dolog, amit vissza kell kapnunk. Jó, csak egy közös élményünk ön, ön ráadásul ott is volt, tehát önnek igazi élménye az, amikor a férje ott volt Oxfordban, és megélte egy olyan vitát, itt itthon soha nem volt neki része. Ez így van. Ez így van. Vagy hogyha volt, akkor nagyon, nagyon szűk körben. Igen. Na, például ez az én, na, na például ez az én világképem, és ez az én jövőképem. Hogyha most konkrét, hogy olyan gyerekeket szeretnék nevelni, ahol Uh, ahol teljesen természetes, hogy mondjuk egy iskolában beszélnek a politikáról. Az egyik fiam eltöltött egy tanévet az Egyesült Államokban, és pont az elnökválasztás környékén volt a második ciklusánál. Uh, uh, és teljesen természetes volt egy georgiai kisváros, uh, uh, tényleg Amerika közepén. Teljesen természetes volt, hogy az általános iskolában és a középiskolában is az, hogy ki kire szavaz, miért rá szavaz, hogyan szavaz az egy, az egy normális diskurzusnak a témája volt. És az iskolán belül is ö, szerveződtek vitacsoportok, szerveződtek, és itt most 14 és 16 éves gyerekekről beszélünk. Ö, nem véletlen emelem ki ezt, ezt, a, ezt a részét a, a közös dolgaink intézésének, mert nem lesz addig robottechnikán alapuló országunk, és nem lesz megújuló energiát használó országunk, és, és, és nem leszünk elképesztően sikeresek, és 8%-os GDP növekedést produkálóak addig, amíg nem tanuljuk meg ezeket a közös dolgokat közösen megoldani. Nagyon sokan szokták kritizálni a koalíciós kormányzásokat, mondván, hogy ez olyan lassú, meg mindent meg kell beszélni, meg nem gyors, meg nem hatékony. Én nagyon szeretem a lassú döntéshozást Szerintem a lassú döntéshozás különösen egy ország ügyeiben éppen azt biztosítja, hogy az a rengeteg különböző ember érdeke valamilyen módon megjelenjen. Aztán a végén van egy döntés, ami persze hogy nem mindenkinek jó, erről szól a kompromisszum. De alapvetően az, hogy a döntés az nem egy hőbelebalás módjára történt, valami volt, amivel kiderül egy év múlva, hogy úristen, hát itt valamit nagyon elrontottunk, az nem megy másképp mint folyamatos vitákon és beszélgetéseken. Én egyébként habikusában is ilyen vagyok, én az itthoni dolgaimat is így oldom meg. És nagyon elvárnám attól a nagyobb közösségtől, aminek a része vagyok, hogy, hogy ezt a képességünket kapjuk. Bármilyen fantasztikus vezetője lesz ennek az országnak, és, és lehet, hogy magának a műsorban fölmond 45 percben egy olyan világképet, amitől, amitől leül és, és napokig a hatása alatt van, de ahhoz, hogy azt meg is tudja csinálni, és meg is tudja valósítani, ahhoz neki szüksége van. Egy adott területen is több ezer emberre. Jó, hát az én Ö... ez egy arra szolgál, hogy erről tudjon beszámolni, és ha tudom, akkor segítem, tehát nem akadályozom benne. Ö, abszolút, és, és, és ezek tekintetben egyébként bizonyos szerintem a színfolt, és tudom, hogy szokták támadni, hogy miért innen is, meg onnan is vannak vendégei, de én ennek nagyon-nagyon örülök. És nagyon kevés ilyen színfolt van a magyar újságírásban, mert tehát vannak olyan helyzetek, ahol, ahol önmagában az, hogy egy politikus elmondhatja, hogy mit gondol az országról, és utána a következő percben majd egy másik politikus is elmondja ugyanazt, az már önmagában több információ, mint amit egy heti újságolvasással vagy tényleg. önnek igazán van, de ebben együtt hiába szerintem egy ritka nyitott ez a műsor, bár én még ennél is nyitottabb lehetnék. Van benne egy olyan zártság, ami engem zavar, és érzékelek a hallgatók részéről is. A nyit, tehát valahogy a hallgatók számára ez a nyitottság, vagy legalábbis egy részük számára olyan, amit ők veszélyesnek látnak, mint hogyha abból neki károk származna, és a velük való hadakozást egy tízes skálán egyébként most már egyesre redukáltam, mert nincs is hozzá energiám. De... Hát, mint amit a Facebook, Facebook felismert a legelején, és ebből csinált sok pénzt, de az emberek nagyon szívesen olvassák azt, ami az ő videójukban csak, csak hogy gyakorlatilag. Egy, egy konkrét példát arra, amit ön mond. Én azt gondolom, hogy a stop soros sok szempontból egy agyrém, de a Fidesz számára egy nagyon fontos agyrém. De most akkor én nem értem, hogyha ők ezt nagyon fontosnak találják, és elvileg meg lehet hozzá a harmad, mert nem kizárt, hogy lesz olyan, aki bizonyos pontjaiban hajlandó mellé állni, hogy akkor az mégis hogyan van, hogy létrehoznak egy törvényjavaslatot, amely, amelyet azon a héten, amikor egyébként lesz parlament, nem visznek parlament elé, mert hogy az majd annak a függvénye lesz, hogy hogy alakul a 2018-as választás. Én azt gondolnám, hogy aki ezt az egy dolgot látja, az rájön arra, hogy ez humbug, mert hogyha valami fontos, akkor kiállunk vele. Ha nem sikerül, szomorúak leszünk. De ha fontos, és nem visszük a parlament elé, akkor azzal öngolt rúgunk. Nincs ember rajtam kívül, aki ezt szóba hozna. És nincs olyan, aki azt mondaná, hogy a Fidesz valami olyannal rémít bennünket, amit most arra való hivatkozással nem szavaztat meg, hogy lehetséges, hogy nem lesz meghozzá a kellő ereje, holott nem az a dolog lényege, hogy megvan-e a kellő ereje, hanem az, én nem az a dolog lényege, hogy az emberek azt mondják, hogy igazam van, hanem az, hogy én azt mondom, hogy valamit látok, és aggódom. De hogy... nem, nem az, hogy a királymester. azt mondom, hogy valamit látok, legfeljebb tévedek. De azt akkor is elmondom. Az, hogy az ember ezt azért nem mondja el, mert ennek a visszaigazolása nem biztos, hogy bekövetkezik abban az eseményen, az egy olyan szűk látókörűség, ami, ami engem iszonyatosan zavar. Vagy van soros veszély, és akkor kiállok a parlament elé, és megszavazzák annyian, ahányan, vagy nincs soros veszély, és akkor ezt nem a kétharmattól teszem függővé. Hát igen, bár a beszélgetésünk eleje éppen arról indult, vagy abból indult hogy, hogy, hogy az az ország, amit, amit, amit szeretnénk, vagy amit, amit magunk elé, vagy amit én magam elé képzelek, az hogyan működik, és, és az, az, az, az bizonyos értelemben tehát ott egy stoppsoros az a, mit mondjak magának, a legalja bulvárlapnak a legalja bulvárlapnak a, a, legalja bulvárlapnak a a legalsó hírébe, és lábjegyzetbe kerül bele. Tehát, de a, a dolognak az a lényeg, van, amit én ezúgy bemondok, hogy a stopsorosnak meg kell adni azt az esét, hogy működjön, és meg kell adni azt az esét, hogy a történelem szemétládájába kerüljön. Ez az, amit ez az ország nem hagy, hanem valahogy úgy lebegteti a kettő között, aminek én semmi értelműen nem igen, De ilyenkor nem hat. mondja azt, hogy ez az ország. Mert másik oldalról pedig... Ö, ö, azt is látom az értelmiségi barátaimon, hogy, hogy ők is belelovalják magukat, hogy Jézusom ez az ország, ez ilyen. Ezt nem mondja, hogy ez az ország. Az ország nem akarja a soros. Én nagyon-nagyon sokat járok most aztán szerteszét, és természetesen a közönség, aki ott van, az, az többségében DK szimpatizás, de mindig megjelennek más pártokból is mondjuk, LMP-ből, vagy az együttből, msp ből de még a Fideszből is jönnek azért a lakossági fórumokra. Én nem tudok magának egyetlen egy olyan alkalmat sem mondani, amikor az emberek, mikor a végén felállnak, akkor ezt kérdezték volna. Ez az ország nem ilyen. Ezt az országot egyébként a stopsoros nem érdekli. Ez az ország egyébként meg van félemlítve, tehát sikerült bennük egy félelmet felkelteni. De tudja, egy kicsit ez olyan, hogy a, az a legkisebb fiam most három éves, és éppen most tartunk ott az esti altatásnál hogy meg kell nézegetnem, hogy vannak-e szörnyek. Most valamiért a Ping fél fogalmam sincs, hogy honnan jött elő, de hát egy gyerek fantáziája az korlátva. És akkor be kell néznem az ágy alá, hogy ott van-e a Ping a Sekrényben, meg kell néznem az asztal alatt, és akkor ez egy ilyen rituálévá vált, hogy mindent megnézzük, sehol nincsen, akkor mehetünk aludni. Egy kicsit ebben a lelki állapotban van, van az emberek jelentős része a, a sorossal és a migráns is, hogy hogy felébred bennük, mert a kormány iszonyatos pénzért felébresztette bennük ezt a félelmet, de azért, mint ahogy Martinak is a legfontosabb problémája, ez, ez a az teljesen más. Én keresem azt az embert, legyen az ön, aki körbe megy, mindenhol megnézi a szörnyet, és azt mondja, hogy nincs. Van itt valami, de ez nem az, amit neked félned kell. De erről be, ezt hívom én gondoskodó Igen. államnak, de ez valójában senki más, mint egy szülő. Ö, bá, igen, mondom, és persze benne a van a három éves gyereke is, tehát összülejti. De ne ne ne, ez, ez ö, ezért, ezért rövidre van ég, zárva, igen, de de értem, én én mond. igen igen igen, ahol ahol egyébként Marcival együtt. Az Ráadásul azért beszélni. is kiváló a példája, hiszen ez holnap is elő fog fordulni. És ő nem mondhatja azt a három éves gyerekének, hogy Marcikám, én megmondtam neked, tegnap nem voltak szörnyek, ma miért lennének. Mert Minna. addig lesznek szörnyek, amíg benne igény lesz arra, hogy az anyja azt mondja, hogy nincsenek szörnyek. És amikor egyszer csak nem fogja ezt megkérdezni, akkor ő azt fogja ön tő tőle kérdezni, hogy mi van? Megszűntek a szörnyek, és akkor elneveti magát, és azt, hogy nem is tudom mama, miről beszélsz. De a szörnyek csak úgy tudnak megszűnni, és akkor ide visszatérünk megint a beszélgetésünk legeleire, hogy én Beszél, erről beszélek, erről beszélek. Ez az, amit hiányolok, és, és racionálisan végbeszél. És nem azt mondom, hogy ő hülye, mert fél a mint hogy akkor nem mondom azt a magyarokra, hogy hülyék vagytok, mert féltek a ö, menekültektől, vagy migránsoktól, ahogy őket most hívni kell, mert, mert, mert nem ez a ö, ö, válasz rá. Mert, De igen, és a hiányzik egy mert, dobre, vagy hiányzik egy kovács, legyen bárki a neve, bármilyen a neve, aki azt mondja, hogy magyarok, nézzünk az ágy nézzünk a nem tudom hova, Találtok-e ott szörnyet? Ha igen, bányunk elvel, ha meg nem, akkor rögzítsük, hogy nincsenek szörnyek. Szerintem És ha el, akkor ez legyen meg nap, mint nap, egészen addig, amíg van rá igény. Ez így van, de most ehhez az is kell egyébként, hogy az, akiről maga beszél, az el is tudja mondani az embereknek. Talán a Török Gábornak volt egy hasonlat, ami nagyon tetszett a múlt héten, aki azt mondta, hogy a Fidesz szavazók azok egy ilyen bunkerben vannak, a kormány épített köréjük egy bunker. De ez nem igaz. -hogy nem ez nem igaz. Hogy Azt értse meg, hogy a maga jó. gyereke az, az az igaz. Tehát ez a bunker, hát... ez, ez, ez, ez egy süket duma. Egyébként Török Gábor volt az, aki egyebek között ezt a bunkernek az építésében szerintem baromi aktívan részlet. Tehát ő nekem ne veszélyen bunkerekről. <há> hát ezt inkább, ezt inkább magára bízom, de egyébként igen, én is azért megyek. Én is azért megyek nagyon, -nagyon sokat, és az rajtam kívül egyébként sok száza nem... de az az, az, az, az, az őszinteség kéne hozzá, mint ahogy a gyereke fordul önhöz, hiszen egyébként itt ugye az is benne van, hogy valaki megfogalmaz valamit, ami alapján egyébként egy nála okosabb, kinevethetné. Soha nem fogom elfelejteni, amikor a Magyar Gárda megalakult engem, fölhívott egy ember, aki Tatár Szent Györgyön volt, és azt tapasztalta, hogy milyen ellenséges vele szemben a média, és felhívott engem, mert engem hallgatott, és azt mondta, hogy fiala úr, mi baja van velem a társadalomnak, és mondtam, hogy én erre nem fogok tudni jól válaszolni, tényleg nem tudtam, és mondtam az akkori telefonszámot, és akkor betelefonált egy él liberális értelmiségi hallgatóm, megkérdezte az illetőtől, hogy hány iskolája van, és onnantól kezdve az a pali lelet bunkózva, és aztán már ki se tudott jönni uh, a várából, Lehet, hova be. Igen, igen, igen. Tehát, hogy legyen egy ember, aki őszinte és rémekről beszél, és legyen egy másik ember, aki nála felnőttebb, vagy okosabb, vagy szakképzettebb, aki nem kineveti, hanem komolyan véve az ő uh, problémáját válaszol rá. Ez az, amire én tehát ez az, ami engem foglalkoztat. Ezért beszélek én nálam okosabb emberekkel. Szarok én arra, hogy én közben hülye vagyok-e. Semmi másra nem vágyom, mint hogy a bennem lévő kérdésekre választ de, kapjak. De János, ráadásul most itt a rémeküldésében minden alkalommal fel is teszik nekem azt a kérdést, hogy ó, jó, jó, jó, de akkor most mit, mit fogunk csinálni a kerítéssel? Ö, ugye most vannak az óriás plakátok, hogy együtt bontanák le a kerítést. Ugye ez az elképesztő rossz minőségű photoshop volt. Nem is értem hogy. Ilyen gagyit miért raknak ki? És erre is ez a válaszom, hogy a kerítés az egy annyira erős szimbólumá vált, hogy nem a kerítés léte, hanem a célja kérdéses. Az, hogyha a kerítésnek az a feladata, hogy egyébként szervezetté tudja tenni mondjuk a menekültügyi eljárást, hogyha a 60 milliárdos plakátkampánynak egy kis részét csak arra fordította volna a kormány, hogy megerősíti az idegenrendészeti hivatalt, a titkos szolgálatokat, hogy fölvesz tolmácsokat, mert ugye még csak tolmácsból is nagyon kevés van, aki meg tudjanak is gyorsítani ezt a folyamatot, akkor egyébként ténylegesen védvonalat jelent, és tényleg védelmet jelent. Mert ki tudja szűrni azokat, akik rossz szándékkal jönnek be is, vagy azokat, akik hazudnak, és azokat, akik egyébként tényleg az életüket féltik és menekültek, és azoknak viszont meg jár a humanitárius segítség, mert ezért vagyunk emberek, hogy ezt, hogy ezt megtegyük de ez is olyan dolog, amit szembe kell nézni van olyan veszély, hogy valaki rossz szándékkal jön, de vannak ö, radikális ö, iszlamista csoportok, vannak küzdeni kell ellenük, küzdeni kell ellenük rendőrséggel, titkosszolgálattal idegenrendészeti hivatallal ezeket meg kell erősíteni, igen, de emellett Egyébként még nem kell állatokká válnunk, nekünk is, hanem meg kell őrizni az emberségünket. És hogyha meg tudjuk magunkat erősen védeni, és mellette pedig meg tudjuk adni ezt a védelmet és segítséget azoknak, akik erre rászorulnak, akkor büszkén nézhetünk a tükörbe. Na, de lehet, éppen ezek azok a mondatok, amelyeket alig lehet elmondani, mert ha kimondom ezt a mondatot, akkor a, a sajtó egyik része rámugrik, hogy Dobre fel akarja szabdalni a kerítést, a sajtó másik része rámugrik, hogy Dobrevnek fenn akarja tartani a kerítést. Hát, nekem könnyű a helyzetem, még mind a kettőre teszek engem, ez nem érdekel, tehát engem az érdekel, hogy, hogy ú, tehát az érdek, hogy valaki választ adjon az én kérdésemre, hogy aztán más ehhez a, kérd ehhez a válaszhoz hogyan viszonyul, én ebből a logikából ezt értsem meg, ez a mai műsoromnak az egyik tanúsága ki akarok törni, és, és, és szembe megyek azokkal a hallgatóimmal, egy tízes skálán tizenegyesre, akik be akarnak szorítani engem egy karanténban, mert elegem van belőlük, mert kisillőek, mert szemellenzősek, mert hülyék, mert egész egyszerűen buták, mert a saját sorsuk nem tette azt lehetővé, hogy a kinyitják az ablakot, akkor látják, hogy a más. Hogy, hogy szembe mi van nem tudok mit tenni tehát ennyit igen, tudok János, tenni, kinyitom annyi... az ablakot. De azt látom, hogy maga a politika, a maga kiszerűségében se teszi azt lehetővé, hiszen, hogyha az előző kormányzatnak a visel dolgait, vagy a mostani kormányzatnak a visel dolgait nézzük, ott az, hogy valaki elszámoljon a saját tevékenységével, el tudja mondani azt, hogy mi az, amit jól csinált, mi az, amit rosszul, amiben neki egyébként bocsánatot kéne kérni, amiben korrigálnia kéne. Egy olyan világban élünk, ahol a kérés, ahol a korrigálás az a gyengeségnek a szimbóluma, ezt nem nem teszi meg, és ennek következtében az egész egy ilyen kvászá válik. Ö, Ebben igaza van a mondatának, hogy a mondatójának az első részére hagyja a gályak, hogy annyi empátiának viszont magában is kell lennie beszélgető partnerével szemben is, hogy van egy adottság, amin próbálunk változtatni lépésről lépésre, de a beszélgető partnereinek a túlnyomó többsége, főleg azok, akik politikusok, azok százalékban nem tudnak kilépni másfél hónappal a választások előtt. De amikor nem másfél hónappal vagyunk a választások előtt, akkor sem nagyon hajlandóak. Nagyobb mértékben hajlandók itt, mint egyébként, de egy olyan karanténban zárják magukat, amiről egyébként ők is tudják, hogy karantén. Ez de ez vannak hallgatóim, akik már erre egyébként igényt tartanak. Abszolút, és ez a karantén az annak köszönhető, hogy, hogy, hogy amit mondtam magának, hogy elfelejtettünk vitatkozni. Hogy akkor most egy... E, bizonyos ünkün, szempontból, két, én, e, amikor, amikor mi a Ferivel összeismerkedtünk, akkor hát én hoztam magammal ezt a vitatkozós... Azért nem használom a veszekedés szót, mert ez egy másik dolog a veszekedésben, benne van a minősítgetés és a vitatkozás, az sosem az, az mindig egy pár e, párbaj bizonyos értelemben, vagy pedig egy kompromisszum elérésének az eszközei. Szóval én hoztam magammal ezt a vitatkozós kultúrámat és stírusomat családilag és szüleimtől is, egész baráti társaságokkal. A, a felinek azonban az ö, volt, és otthon is, pápán. Alapvetően nem vitatkoztak, mert hogy egyrészt nem olyan volt a, a viszonya az édesapjával, másrészt pedig hát nem, nem, nem ilyenekről zajlotta az élet. Hogyha valami gond volt vagy probléma az, az, az inkább veszekedést töltött, hiszen az előttem a nehéz apával kellett megküzdenie. És nekünk is egyébként az összecsiszolódásban évekig tartott, amit megtanultunk vitatkozni. Én ezt tökéletesen értem, de Én ezt a szót közben szeretném még egy szóval kiegészíteni, hogy a vita az az élet része. Tehát néha nekem az az érzésem, mintha az élet hiányozna az életünkből, tudja. Viszont a magának, a vitának az arra kell szól, arról kéne szólni, hogy hogyan éljünk. De ma a vita kicsit arról szól, hogy hogyan kéne élni, és egyfolytában arról beszélünk, hogy hogyan kéne élni, miközben élni is kéne közben. Igen, igen, igen, és közben igen, és a, és a vita segítségével tudunk egyébként apró dolgokban változtatni és módosítani. Abszolút, én ezzel nagyon, nagyon egyetértek, úgyhogy legelején azt kérdeztem, hogy mi az az egy dolog, amit kiemelnék, és, és, és éppen ezért ezt az egy dolgot e, e, emeltem ki, mert szerintem ez nagyon sok minden mást is megolda. már. még minden, egy dolog van, én minden. eziben nagyon nagy hiányal indultam, a szüleim teljes jó indulattal egy olyan világra embertek, vertek, ami nincs. Én a sziátereimnek, a barátnőimnek és néhány barátomnak azt, az, azt köszönhetem, hogy megtanultam élni. Mert azt, amit a szüleim nekem rendelkezésre bocsájtottak, azt, ami ez a nagyszerű apácai gimnázium adott, az alapján nem lehetett volna élni. Az nem tudom, mire lett volna jó. Az, hogy az emberek tudjanak élni, annál többet nem lehet nekik adni. És hogy ez pontosan mit jelent, azt most 9 óra 41 perckor nem tudnám kifejteni. Na, akkor majd a következő beszélgetésben De nem mondja azt, hogy, hogy nem érti azt, amit mondok. De abszolút értem, hogy hogyan kellene nevelni a gyereket. Nem csak az, hogy élni, az tehát az olyan, mint hogyha, tehát mint hogyha nyavajogna valaki, és akkor maga rám néz, azt, hogy a fiala éjjel, ne nyavajogja. És akkor abban benne van az, hogy tiszteletben tartja azt, hogy van valami, ami az embert nyavajgásban tartja, de hogy jöjjön rá arra, hogy ezen túl kell jutni, és azzal magával a nyavajgással nem fog tudni túljutni. Volt talán egy ausztrál gyerektől, hallottam még az egyetemi éveim alatt, és nagyon megmaradt bennem, hogy valami problémás, ami ránk nézett, és azt mondja, most miért van rossz kérdetek A probléma az a világ legjobb dolga. Mert minden problémának van valamilyen megoldása. Nem ha a problémának nincs megoldása, akkor az ténykérdés, akkor azt fel kell fogadni, és úgy kell tovább élni, hogy akkor ez a probléma. Nem, de és a, ez a fogadni. szörnykeresés, ez, ez, ez látja, végre találtuk egy olyat, ami nekem életem végé. Ez, ez, ez lenne a dolgunk nem lenézni azt, aki szörnyeket lát meg, megérteni őt és le, le, legyőzni ezt a félelmét igen, és egyébként e tekintetben pedig a szörnyeket miha mi magunk termeljük ki úgyhogy muszáj, akkor nekünk is küzdeni velük hát így, így lesz aztán ön nekem, én önnek uhatatlanul, miközben a másik nem három éves elnézés hogy ezt túl személyesen vettem jövő folytatjuk, viszont halásra hát ennyi félt a mai napban Megpróbálok regenerálódni, és aztán valamilyen műsort összeeszkábalni az átérőn. Én nem éreztem hiába valónak a mai napot. Az Önök véleményére Lulat 14890999 és hat egy nem vagyok kíváncsi. Viszont hallásra. Kísérleti műsor minden nap utolsó adás. Ez a mai is egy kísérleti műsor volt, ha nem az utolsó adás, akkor 19-én hétfőn találkozunk. Dörre pont, fiala Kukat, gmail.com. Viszont hallásra!